بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سوره انفال پسته سوره اعراف نو تدتيب مسحفي لي اثر او النزول لي اثر پسته سوره د نمبر نو دا 88 نمبر اته نزول کې مكي سوره کې داوي تبعوا ما انزل اليكم من ربكم اتباع منظر انزل الله نو دې صورت کې دا خبره کوي چې اتباع او مانزل الله نو سو کې انکار کوي نو غیرا جنگ غیرا جهاد مخکې صورت یا نام او عرب داړو کې رد شرک هر قسم نو دلته چې نو خبرې د لپاره به جهاد حکم د جهاد مخکې نمونه د عذابونو ذکر شوی ان کار د اننظرل الله نڅوک د انجام بسی بد صورتت کوم د یو مستقل انجام د مکې کافرو غ شو مک کې مسلمانان دیر پریشانه او تنگو تنګو نو تنګوغو حجرتو کوه مدینی ته مدی ک بیا ل پرې تنګولی چ تنګول نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هم مشوره کړ چ دو پارام نستي او موږ ارجه کی تنګئی ابو سفیان لې قافله تلې وشام ته تجارت تپاره نبی علی سلام دا غي معلومات وکړل چ کل راضي په کوم لر راضي او بیا غي په کسانو لګل دا جنگ لنو تري دا صرف دا ابو سفیان قافله په ستل دا غې سره پوراد مکیوالو تجارت او د مکیوالو مالونو وسره ټول دغه په انتظار کې ودالو قافله نو ابو سفیان معلومات کول د نبی علی سلام هغه د فتو لګیدو موقع یوهم مکی ته هغه قاصدو لګ ابو جهل ته ځه خپل قافلې غورو کوي او بل غاډنه قافلې په بل اړول وډول نو دو خیر عافیت سره لاړل دلته چاين او ابو جهل له لخر تیار کو ځکه کې لوی له سرداران او د کفر سرداران او پکې د مکه ابو سفیان ورته چې مونږ بچلو او تاسو واپس شئ نه بدر کې وا رقس کو غډا وکو شراب بسکو اسب واپس کېږو دغه الله رب ال عزت نبی عليه السلام ته واه را راو لګلات وا اذعدكم الله احد طائفتين انها لكم وتودون ان غير ذات شوکت تكون لكم واحده وا داو چه د دو قافلو کې وسطا سود لاسته پر کېږي ابو سفيان قافله یا د بجال دله صحابه دا غوښته چې مون سره موسته هېر نشته دا کومه تجارت قافله دا دیمن زمون مقابل شي لکه تیار چرغلو او نغا ابو جهل راغلو نو الله رب العزت بغیر د لوزه د وادې نه دو جنگول دې د فارچه لوی حق الحق وَيُبْطِلُ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ وَلَكِنَّ دَوْثَ اعداد جات و اسله ه ډېر وي به خلکو چې تعداد اوس له جن وجه نه بره به مونږ رب العزت امداد او نصرت او خود دغه دلیل الله شکیسور کړه نو دې صورت کې دیو تذکرہ دا او د جهاد د فقره قواعد اول کډری حکمنا به د مؤمنانو درې صفات او بيد الجهاد د پارق قیدی دا قیدو مطابق به جهاد کوي او هر که دا ياو الذین امنوا هر که دا اوله قیده چي سره کوي قانون ياو الذین امنوا آیات نمبر 14 ياو الذین امنوا ذالک تم الذین کفروا زحفا فلا تولهم الادبار کله چې تاسو مخامخل کافر په جنگی وی تخت ایمان شاہ ماروائک اغانی تاسو شاہ ماروائی کافر و نو تخت ای دو مقیدات آیات نمبر بیس یایو الَّذی نامنو اطیع اللہ و رسوله و لا عنه و تسمعون دا دو مقیدش وقت چه بای جیحاد کی وجہ اللہ منعو جہ د رسول منعو درم قائد بیا هُم يَا يُوا اذ سره درم قانون آیات نمبر من 24 يَا يَا يَا الَّذِينَ آمنوا اس تجیبوا لله ورسول ورسول و للرسول تعاكم سَلْلُّ وَمَا قِئَدَ بیا يَا يَا يَا ali اَلَّذینَ آمنوا س Hoe آیات نمبر بیونه ستمار آیات نمبر ستائیس يَا يَا الَّذِينَ آمنوا لَا تَخُونَ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونَ أَمَانَتِكُمْ أَنْتُمْ ت آيات نمبر نتيس يا أهو الذين آمنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا كتاز التقوى اختیار كلا اللہ ودل بريرا شفاقا ما قیدا اغا بياتش انو يا أهو الذين آمنوا سر آيات نمبر فانتاليس يا أهو الذين آمنوا ذا لقيتم فیاتنا الفصفتو واذكروا الله كثيرا لعن تفلحون او دین نہ خپل بیا چین هغه مومنانو لپاره تسلی خبره او د اخر کې هغه د خلقو قسمنا چې پیند قسم خلق, خلق دې جاوې تذکرہ په صورت کې کوي او د الله رب ول عزت خپل طرف نه د انعاماتو احساناتو تذکرہ کوي ګورسا سوال داو الله تعالی همت راک داشلای اوس jihad کوی کنم او بیا مختصر غند تنبیه هغه دا چې کله قیدان په لاس راغل البدر کې نو هر نبي السلام مشوره واغستا نو اکثر زنو داوی چې ر قتل کوي زنو داوی چې فدیه بدلته نه واخلې نبی عليه السلام دا رائے پسند کړه ثم کان نور نبی انه يكون له جائس الرجائي وزاحت ما أقول كد دريع وعمر الله واصلحوا واطعوا أقول آيات كدريع وعمر دي بيد مؤمنان وصفات ذكر الله واجلت قلوبهم وإذا طليت عليهم آياتهم ذاتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون يقيمون الصلاة ومما رزقناهم من فقور حكم پاغيبان لا يكاهم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم داد مؤمنان وصفات دي. داغه صفات چا کېنه او چې میدان تاپل شي ظاهر دا میدان وفطقه کیږي دا چون کې رومبه جنگو او کافر او لوی لویشا کیس مندل او لویش سرداران مردارشی او پدی کې مردارشی او مال غنیمت حکم اول نه نو راغلي دوم رواج چې دوه پتا او چې مال غنیمت موږ د پاره حلال ل لیکن مستقل حکم نو س ترتیب سره تقسیمای بسوک انصار با تقسمائی که محجرین با تقسمائی که دوار با تقسمائی که ترطیب بسی نو دایاتون so را غلل سی so, بایی دا دی اختیار اللہ رضیح حکم با اللہ کې تقسم با پیغمبر که نو صحابو که کم آیا زینی تشویش و آیا ختم سکنه او غار که خدا احکام را غلل کنه وعلمان ما غلیمتو من شاید فانا لیللہی خمسهو اینجی اسیوه که یو ایسا د رسول الله اگر چکت اخبر اقرباو کے نور کسانوں کی تقسیمی سلوری سی مجاہدین ہوتا لیل راجل ساہمان و لیل فارس ساہمانی پیدا دن و اگلی یوی سا درنگا سورلی دوی سا دا اللہ قانون مقرر کر دی صورت کے دا یو خلاصہ دا دے پورا جہاد دپارا ستو میدان جنگ سس کارونا کئی ځه چا نغه میدان جنگ کې مالی نعمته پلاس راغی کیديان را باغله نوبیا بسکای مالک نعمت راغی نوبیا بسکای تاناسو کوم دادو غاړی نو سبکای وینستن سر وکم فليکوم الناس دا مکمل یو خلاصا نچوڑ دا جہاد دا او نه چور هغه د جهاد د او د جهادي قانون هغه په دې صورت کې ذکر کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم اګهټ جنگونو شروع کړل نو علما مسلمانان پاره مسل بدر نرستو پاره مسل بیا خود بیا احزاب بیت فتح مکه وصل نو بیا مسلمانان ډیر پاره مسل بیا نو بي عليه السلام لخرې لې گلي نبي عليه السلام احزاب نرستوي دوه منه و مونږ زو په مونږ باندې شراتلې روډي کې اختلاف ته چې نبي عليه السلام خپل جنګ کې سمرہ جهادي لخرې لې سوکوي 46 سوکوي 48 سوکوي 40 سوکوي 38 دومره ليګللي او نبي كريم صل الله عليه وسلم او سوکوي په خپل شریک شه نه يکه عادت ته مختلف ته سوکوي 27 سوکوي 24 سوکوي 21 سوکوي 19 27 کول علما زياد کوي چې نبي عليه السلام دومره کې شرکت کړ دې په خپل او نبي عليه السلام لخرولي کې هغه ته سرايا وي وو سرايا وخله په کې شرید شي هغه تا غزوه وي نو غزوات جنوي 27 جنوي 24 جنوي 21 جنوي 19 او جنگ چې شه ده نبي عليه السلام موجود غيته ناغه نه غزوه کې شوړي یو داغه دا دا ندره عرب بدره یا سلونه کا تن تبوس کې عامله انفالی ده, آن ده. مال غنیمت بارے کې قل توړتاه الانفال لله قل الانفال لله تا خود اللہ اختیار دے تقسیم حکم با اللہ لگی ورسول و پیغمبر با تقسیم ای او دریا و امیر یو دا فتاق اللہ او یاری کہ اللہ اختلاف زران و علی پو مال غریمت <متحدث> کی واسل حوضات بینکون او دارنگی اتفاق ساتای په کورن ای اخفل که واطی اللہ و رسول و رسول مانای خبر دے اللہ و رسول ان کنتم مؤمنین او فاته ممنانو ان وال ممنو نله دی دکر الله جللت کلوببه هم یقین ممننا کسان دی کله چې د الله د کروکړ شي جهلت کلبه هم نو رپیږ ضرورونه دیو د یار د دی وج نه وجهلت رپیږي کلوب هم ضرورونهغو د دی الله د یاره دی او دویم و ایداتو لیت علیه ما یاتو زادت هم ایمانا کل چلسته کیگی پدومنی آیاتون دی اللہ تعالیٰ نو زیادت زیادتیگی ایمان د دو ربیم توکلون و پر رب اخفل مندویت توکل کی بروسا و توکل اعتماد پارلالی رستو بل سورت ریشی علتا چه انو علا بذکر اللہ تتم انو القلوب زرون مطمئن کیگی ادل تاک اذا ذكر الله وجلت قلوبهم او رفیگی حلتو مطمئن شی اتا سورت ایک راد لغن رواد صورت راد دا سورت یصف پسی الَّذِينَ آمَنُوا تَتْمَئِنُوا قُلُوبُهُم بِذِكْرِ الله الَّا بِذِكْرِ الله تَتْمَئِنُوا الْقُلُوبِ او ذکر دا اللہ وی کنا الَّا بِذِكْرِ اللَّهِ تَتْمَئِنُوا الْقُلُوبِ اتا سورت حج لغن روادوه دانو اللہ سمسی پارا دا اولہ سمسی پارا صورت حج آیات نمبر دے پینتیس اللَّذِينَ اِذَا دُکِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبَهُمْ نوزنی آیتونکی وَجِلَتْ او چِعَرِيگِ وَرَفِيگِ زن کی اتمنان رضیری سمطلب وفسرین وی وجلت قلوبهم رفيقو يريگین کله چې تخويفونه ذکر شي عذابونو آیاتونه ذکر شي کله چې عذابونو تذکری کیږي وجلت او کله چې رحمتونو د ثوابونو تذکری کیږي نو تونان الضین یقومون الصلاه ادا کسان صفات مومنان او پابند دمانځو داغه سيزونو نه چې موږ دوه تورکټ دي خرج کوي اولایکومو المؤمنون حقق دغه پرستا مومنان دی ریشتنی مومنان دغدي لهوم درجات عین ربین دوله پاره درجی دی پنه جراب ددوک ځکه جنت کې قبر زکنه او مغفرتون بخنه دا ورزقن کریم او رزق د دې عزت او مغفرتون باخنه جواز دانا کی درجی دی بلکې ددو سم ګناہوں د الله ورتماف کی دې ر عزت ول وخت جنب ول ور کی ورزقن کریم او رزق د عزت دا علت له پاره د جنگ اخرا جنگ اتصمت لابد مالی غنیمت کی اختلاف مکوی ځکه الله را وقت کلی ای تاس خدا نگن نگوختا الله اللہ کورن را وقت کلی بغیر دی رادیناو تاس دیقا فلیسلام جنگ نگوختا بغیر دی رادینا اللہ و جنگ اولایی مالی غنیمت کی اختلاف مکوی کنا مکوی کما اخرج, اخرج ربکا مبیتی کبی الحق زکا جنگ مکوی ولی ذكر الله رو أخرجك وقلت ربك رب سان من بيتك تكور سان بالحق وحق سان وإن فريق من المؤمنين لكاريهون يكناً يو دلد مؤمنانو أغدا سوا لكاريهون چهو بد غنل دعوت للقبير طور بنده قبير طور منه چراً تحرير نشتے معادن نشتے دانا چه أغدا جهاد بده شو بلکه کوي تور باندې داغو ویچره جنگ ند په کار ما الله رب ال عزت تاسو و وخ نو دا خبر تاسو باندې بدل لګی دا اس الله دا ویلي قلن فال لله والرسول داوم تاسو باندې بدل لګی ما هی کی تاسو استفادہ مې لا وسلو دې کوم فیدا مې لا وسې کنه څنګه الله وې ا کڅو کړي قلن فال لله اگر چې دومره بدلګي کما كانوا یکرهون الخلود لکه څنګه غومله وتل بدلګي دا خبره ووم بدلګي لیکن د کې فدين کنا نجادلون قبل حق باص مباسقتا صرف الحق فبارا د جهاد کې بعدما تبینا رس داګه نه چې څنګه سرګم چې فرجت تاغي کارنما یساقون الموت دا سره تلګي دا لکه گویا دوبوت لکه یمر طرف تا و هم انظارونه دو قتل وإن فريق من المؤمنين لكاريهون باسكو وله هذا قافري بسرع غليو كنا دابو جال لحكر بسرع غلي تارينو وإذا الله يحدى الطائفة نيكالة اللوذو كان لا تأثرا دي يودي دعو دلنا أنها لكم يكيرنداء وتأثرا دفاري ابو صفيان دالا ياد ابو جال ابو جال ابو جال غدير شانو شوقت سر روانو وطرم ورعاء سفدرك وشراب سكوم الله تخي بغډو سندره به وو سندره خلقو وای ال برابرزو وتودونا تاسو دا غوښتنه نه دی ان غیر ذات شوکت تكون لك رب يصلي ودل داستاسو د دا پارشین د ابو سفیان ويريد الله غوښت الله دا خبر اي حق الحق ثابت کی حق کار ک حق به کلماتې په وادو خل سلام تو فیصلو خل سلام ویقتا داد کافرین و کٹ کی زیل دی کافرون بغیر دیارین راگلی پر تیاری سر راگلی خلق باید دو تیاری او لخکرو و, و دا چلو او آغا چلو زر کسان دید تین دي تیر و سروم دونو نشته و دارنگی سوارلی و سروم نشتا دیر کم تعداد کی دا داد کافرین لحق الحق دل پارات چی غالب کی حق او یوب ختم کی باطل ولو کرهل مجرمون اگر چی بد لگی دا خبره په مجرمانو دا بل علت استاس تو نربکم قم وقت فریاد کو تاسو لپاره ده امداد ربکم درب خپلنا تاسو فریاد شروع کو زکا غد سراقه ابن مالک په شکل کې شیطان راغلو کنه ابو جہل تو وی چلا غالب علیکم اليوم ان جاررو لکوم زه د مرګې امخا مسلمانانو ونی پریشانې راغ لکنه ف جا به لکوم قبلت وکړه ستاسووس دې خبرې چې انې مید د کوم ی کې د یمداد به الف من ممالائ کې په زورو من مللا کې د فرونه مور دفین پرله پهراتون کې کافر راځین او برنه او فرشتې را ځي او ماله الله نه د ګزول الله دا اللہ امداد الله بشره مګر زیره انداد خداالله طرف نهدي لکن فرشتې راغلی دا یزیره تمه نه به پلووب او چې کلک شي پهې سره زور نه ومن نصر الله مندلله امداد نهدي مګ طرفدل لا نه الله خو مخته جدید ته نه دی ان الله زیزون خقيم یا الله ضرور زیات حکمتتون والله ضرور دی دا لښې دلدل کوول شي شي تعاج نه شته چامنې اووار را ولی چامنې طوفان را ولی څومره زمکو جوړه قیلان دیوان دی کی نو فرشتو ته وحاجت نشته کنه دا خو کافر وی کی دم رزل علیکم الله و دم رزل علیکم کنه دا تفسیر سوره ال عمران کې وخت شیو اس یو غشیکم ناس کله چې هغه پټ کړی تاسو ان نو عاصه پر نو ابتداي خو رقم وی دی مکه کنه میدان جنگ کې خبر اتلل بعد الله طرف ته نعمت ته چې دشمن خوف خطر غل دي شي د درننه صحابي وي چې مونږ بتوره راغستانو غو به ده عبادت وخت کې داو غفلت ته کنه عبادت وخت کې خو نو دغه ارنه چې کله دو بدر تلاړ نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابر اجمعین کړل چې صحابر اجمعین کړل چې وس خو ابو سفيان قافله په طرف سلام نو ابو جال قافله را روانه ده محدثین لیکي چې دا غلطه اوسه کسانو صحابهونه سره وایي چې ابو جهل دا ابو سفیان قافله سره شله غوچ ابو سفیان قافلین نه خبره او دا مخامخ ته ابو جهل قافله دا ابو جهل را روان دی نتو با کول اوټا کول ویول ال ال وایي هغه به ټانک دا ابو سفیان دی نو کله چې هغه پرې چې چې ابو سفيان په او دا خو د ابو جهل قافله ده نو یې سلام مانځکې او سلام یې وکړم کله چې تاسو راشتیا وای نو تاسو هغه وای کله چې درو نو تاسو پرې کېدې دا خو ابو جهل قافله ده مظاهر د ابو جهل لې له کار را وشته او په میناتو ني خلق را وشته ځکه خلق نه راته چې بیس زمو قافله رغه موټه واپس لا او زنگسی کارده چه مونگزو لیکن ابو جایل که اغا جایل پرو تو چه خام خواد کنه زو میدان تا تاریخ ولی لکی چې دینا یا سو رز مخکی اعتقاد حضرت عباس رضی اللہ و ترانه اغا خورده اغی یا خوبولی دا شهو بيولडक چې سړی راغل له او ابتاح مقام کې لوی اچغي ول له आवाज او بیا چې راغل نو بیت الله ته خل بیا आवाज کړد سيويلي انفيرو الى مسارعكم يا اهل غضب اخپل حق زیدک هغه پریوتو ته وزي انفيرو لار شي الى مسارعكم اخه پلا غزاونو د پریوا توطا بیا وی چې کی بار غرتو خو ته چې غرتو خو کوم جبل ابي قبيس کوم نيزه غرو هغه توخوت جاي شکا ولا ان فيرو او بیا چې نرا یو را ګټ ګټ چې نرا بار غر نرا خلاص ک هغه چې ویخ کې راغې کټ تسلس شو او د دې چې کوم شي ګیا هر کور د مکی ته ورسېدو مګي دا خوب بخپل روړ ته اباس رضی الله تعالی نو هغه غلغه نه اوطته وی دغه شانته خورش قران مکی کې ابو جاله په تو دا عباس چې بیا مسلمان شو رضی الله تعالی نو دغه وخت نو هغه توف کو ابو جاله ورته وی کله توافق الزموخا تراشه تواف نه فارغ استادو سړیخو ن بیان شی و استادو اخځم ن بیان شلی هغه مدا چې خوب نه ویني داس چل کې لکه. دغه وختي ډغه ن دا خبره شورو وا لا درې ورځې نه تیری شي چې دغه قصید راغک چې ویولې او اوخمنه ناسو اوخې زخمی کړه او کمیسی کمیسي وختله چکه وله ز چې نظیر بربن نذیر ما ان نذیر اوریان خپل قافلیچه نغه خیالو ساتای دوم نه بتراغه خوب آزاد وړ خبره یو شانتی سره رنگ راړي بیا خلق چې نغه د وټو ته تیار نو بلې کافروم خوب لیدلو نو خلق وټو ته تیار نو شوق سره لیکنه بو جہل بمینتون کول سوک په شنو ناغه واخفل پوزه بل کس لګ دا چې ناغه وایبنې خلک شو دا نور کسان نو دا یې په زور بوتیو نو به د لارې کې د خلکو اورتوي وسته د علاقې اسوم ابو پریشانو ابې قافلانی شل کېم د کغه نشه پرتاوه ماغه نشته نبیه التاوت لګنه چل تلاړو نو دو اخر طرف منه دو عبد الله ګولیو او باغه طرف ته ميدانهغه طرف ته برابر وو ديغار چنه هغه شګه وو او باندې او باندې چنه خاوروا او باندې یو طرف ته نابوجل قافله او بل طرف ته چنه صحابه صحابه چې پاشي قدم یې دي نشګه کې ډوبيږي او باندې نشته اسکول ولا ځنه مانه رسول عمر هغه رسول جنابت دلاو شیطان راغې جنگ به څنګه کوي منډه به څنګه وای تا هوشيږي تاسو طرف ته او باندې نشته اوولې غنټاو جنابت کینو امداد او نصرت پر ناراضي دا و شو شي شوروش لید الله رب ال عزت دومره تسلير او لګرا ایز یغش ایز کوم الناس کله چې پټ کړی تاسوخ اغا پرناو او تداي خوب امرتن امن د پارا منه طرفه د الله نه وينزل علیکم زیرا او لیگ پتا سمنه مینه سماي دبار نه مانو بولې طاهركم چ پاک کتاب سو پر پاګې سره ويذبان کوم ریزه شیطان او لوري کتاب سنا شیشه ریزه شیطان او وسوسه دي شیطان وليربط على قلوبكم چې تسلل راولي ساتو په درون نه باندې او يثبت به لقدام او كلک په دې سره قدمون استاسو ولې شي ميدان د کنه امداد او ضرورت بي نه باران چې پښه کوي شي شګه کلکشي ان غره نه خاورو خاوري ملي چې بارانو شي نوګه کې خټه جوړ شي شيګوانه چې بارانو شي نو هغه کلک شي د دوو طرف خش هغه طرف غډ ور شي ایذ یحیر ربک الى الملائکه ضبل اللت چې وی الله فرشتي را لګل دین دادو نصرت خو د الله طرف نو چې الله طرف نو نتاس د مالګ غنیمت کې اختلاف وکوي ایذ یحیر ربک الى الملائکه کلک وحی کل رب سفرشتو تان نیما کوم زتاو سره فسبت الذين امنوا کلک مومنان جنما فاشرین لكلين د سری په شکل کې وا صف نمخ کې ودري دي او, آو بیا بچي انه صفونه تاي ستو توک دل بیاو اب شیرو قاولت دي زیري رو دات سلیور کولا عدالتي مسلمانانو طرف نه جنگي دلونو کا نا ابو جاله وتن په تپو سکی دامون سو کویلکا دامونه گزار سو کرا کې نو اورتې بیا فرشتي غالب شي له دوه خونو دي غالب شي ځل توبې داسه وي فَصَبْتُ الَّذِينَ آمَنُوا كُلُّهُم مُّؤْمِنَانَ سَأَلَ كَيْفَ قُلُوبُ الَّذِينَ كَفَرُوا رَوْبًا زُرْدَ چوام چمنگا چو پسنند کافر کئ روبا hebat فجر بو فوق اناق فرشتو ته حکم پتو لگی د برارز جنگیدل لکنا یا مومنانوتا نو فرشتو ته حکم مکه حکم فرشتو ته د ایجو خیر ربک ال الملائکه فوق اناق پسٹی فوق اناق سشری اکا پرای یا جن فوقلانا مطلب دا دی فجر بو فوقلانا یعنی 60 منی هوا 60 منی گزارو کولا 60 منی گزارو کا یا جن کفاره منی وزر بهم انهم منان وہ ہے ددون هر د گتو بند گتو سرونا بندونا اور ضد سرتو جنگ پیدا داولی سبب دجنگ ولی وسر جنگ کدا لکمن شاق الله ورسولا ضد خلاف کې د الله او رسول سبب دجنگ دی آیات کې ومن سخت عذاب عذاب عذاب النار عذاب یو ش وَرَسُولَهُ رسولله اوسوکې خلاب کېله د رسول نفرین الله شد دواب یقیرن الله سر غذاب دی ځ لیکون د ذااب ستاسو په دغه وجرراغې نوفضو کو س کوي دلل کافرین ذا نار یقیرن کافران دپاراعذااب د نه ځکه یو تن تختې د د بل ربمات شي که تکه عمر غي والو زين ټوله مرغي را پورته شي او بيو کنه خطر بيو کنه ټوله مرغي را پار شي ځکه ميدانه جنگ لا تقديل گناه کبیره ده دې آیات کې دو وختونو کې تاتا د تښتې او د منډي اجازه ترا کئ يو متحرفا للقتال هنر کوي چل کوي دشمن باندې داسې ترتیب سره چاغه مورچې نه بار شي تجا نه خلګونه منډه وای هغه وای خو ته خو تخته راپا بسی یا ستا طرف توارای شي نو توار پرسی لار شي یا ته کافیرينه گډوډ شي خپل مز تر اغلې او دې مز کې ته جنگ کوي نو تا ته خطر ده چارچا پیر نه کافیر دي ته او تخته دې لاړه خپل طایفه سره میلاوسی ده ګډو منډه یې اجازه نشته کنه نو رده منډه اجازه نشته میدان جنگ کې مخ منډه کوي شاته نا اللہ رب لیدتو یا ایو اللذین آمنو اے مومین آنو ازا لقیتو من لذین کفرو تاسو مخامکس لے کافر و سرا زحفا پا وقت جنگ که فلان تو اللہ ملت بار نو مارا ایدو تشاگانی شاگشاور تمارا وکنا بہادر سڑی گزار پا سینمانی و دی بوزدر سڑی آگا رست کن پا دوبر منی تاسو بادرانی فلان تو اللہ ملت بار وملی اوامن یو اللہم یومی دن دوبرہو. چا چوار ولا په دغه رجمنیا وو تشا الا متحرفا للقتال منغه راغه چونر اونار او چل كون کړي اونر او چل کي او سرا متحرفا للقتال اونار او چل كون کړي چا هته چیرک زه درغلم مرستمنداو خیال دای دیو تخت در هغه میدان ته شي په خپل او په او بل بل څوک به گزارو کی مرڅه کیناسته نو به وقبو کیګ نه کنا او متحيذا الى فئات ياتن يزكيدون كه خپل داله سره نوباتت لشي دي نه علاوه نه فقط باب غضب من الله دي تختش په غضب د الله تعالی جهنم دی او بس و بيصل المصير او بس دې ذکر دي دو دبل الک اختلاف مکه په مالک علمت کې فلم تقتلهم خاصو د نه دي قتل کړي حقیقت کې خاصو نه قتل کړي حقیقتا دا خوال اللہ رب بلدد پا اگو من روب راوشت فرشتی را راو لگلی ولیکن قتلهم لیکن الله دو قتل کردی پاس هونی دی قتل کردی ولیکن اللہ قتلهم پاس تعدادهم کم دی اسلحاهم نشتا اگو تعدادهم جاتتی اسلحیهم دیردی علوی سرداران راغلو کانا دی سردار دی مشر اشخ پلهم یا روبی لکای یکا فلان که وصره دی خواه مابو جاہل وصره کانا دا روبو الله ایتاسونه د قتل کړیواله کړه نه لا قتلهم لیکن الله قتل کړدی دغه میدان جنگ کې دوه الله شسمه قسم روبنه په دوه نور یو خزی گډوډ شه زې گډوډ شه باران سره بلداګه چې فرشتي ته ملغه پیړغلی درېم خبر ادا و شو چې روح پکراوه ساول الله وهي ساول كيف في قلوب الذين كفروا روبا روپه بل چې گزار ګوري نو چې مخوره ده کفري منی او لاس منی بل دې ونشتہ گزارونه په جوخ جوخ لګي خطا سر سرونه دا روبونه په راغل د سالور پینزو خبر سره سره جواب بل خبره وښلا هغه دا چې نبی عليه السلام د شوګو نو موټه ډک رواغ راوغه سوي غردولي هر کافر سترګو ته ورسېد ناغستر کی سفا کیا کو جنگو کی چقد اخکارینا ناغب جنگ سو کی ولیکن اللہ قتلهم و ما رمیتا از لمائتا ولیکن اللہ حرما و ما رمیتا دادی معنی بسکوئے و ما رمیتا از لمائتا ولیکن اللہ حرما دادی چناغاک مانا غدا و ما رمیتا ندی رسول تا داشگی سرگو دا کافرانو تا از رمیتا کلچ اغردول تا دا خلناسنا وما رويت ندي رسولی تا دا سترګو د کافرو تا از رمي تا کلچ وګورول تا د لاس خلنه خل لاس نو تا وګورلي لیکن شګي ختم را میدان کې نه خوريږي کنه او له مونږه پرلاړ شنو ارتاوي شي ولكن الله رما لیکن الله رب العزه رسول لي داشګي سترګو د کافرو تا ثاني رسولي فاو سر و خپل لاس نو غردوله ول یوبلی المؤمنین منه بلا ان حسنا دا کار الله ول حکم دید پار الله دا کار وک چور کی مومنانوتا خستہ بدلی ملان حسنا انامات خستہ ول یوبلی المؤمنین وفسرین وی لیوط یهم مدارک د دې معنی کی چور کی دې مومنانوتا خپل طرف نا خستہ انامات چې ددو قانون خو پکونو شکانو دو صرف زیو تره ولا راتي دوره چې ګور ابو جان هغه سردار د قوم صفون دی صفونه برابرې دې صفونه کې دن ول دواله کاند راشي یالتې مردارې و دا خو اسامه سلور تکنه دا خو هغه منورو براغل چې دواله کاند روان دي دمر لوی زور کسانو ته ګورام زور کسان دی او دغه سردار دی هغه مز کې دو کسان هغه مردارې پټوله کې د رو براغه کنه ان الله سمیلی یقیونه الله ریدون ک پ ذلكال کوم دا کار خ دغ شووش چې کوم تاسو او د کوم کار هغه اناممات ماماننو تو هین د کافرو الله موو کودل کافرین یقی الله کمزورې کوي چل د چلول او راغلیو که نه شراب کوو مو ګړهو اومونږ وفته کوو انتهې هو فقط جا کوفت افسرین لیکي پلار پلار و بجال د خلکو خبره کوله دا چلله دا چلله زهي داتا ستیاو میدان کې پته لګي چې دوسرے مصلب کو هغه ورته واپس خبره ادا سدان اوی نه نه میدان کې پته لګي میدان کې وې پته لګي دکنه دا وکړه پري حضرت عبد الله بن مسعود راوړه محمد کریم صلی الله علیه وسلم و سوق پته ديا بجال خبر راوړی دلاو بن مسعود لاړ اپلا چاونه غځخمیانو کې پروتو چې پروتو نه لپاسه پیسور شو چې سور شو هغه ورته کتاو کتل نیکه اگر کښکستان علاوه بل سړې پدی یې منی وې چې نسوغه кат سردا دیما ايو ذمہ دار چې سړې ايو چې کوزي تطکی ولا کځما په سینیمانه ناشته کتان علاوه بل سو کوینو خبره安倍 سې دی را دادا ځستات چن سر وړم رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم ایستات ټول بیکاره د زماده تور واخلہ د سر کټکا هغه وروښ نه کټکا چې مرو کې کې شرط پروتی جلری نه احقاري چې تاج سردار شټه اخیری وخت هغه تکبر تننه وته کنه تکبر پک پروت نو دا سر هغه کټکا بیا وی چې خپل مرګ ته وایم کس تاثر زمان دشمنی در مخیر نور امجاتا شیده نبی علیه علی سلام وی زمان فرعان در موسی علیه سلام د فرعان نصخو کنا اغا منتی کل غوپیر آغلی اغوی آمنتو مجور ایسو روکلل بللزی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین از زمان چین اغا فرعان اغا اغا صخ وقتی بیاویی چیز اوی اقبل مرگری تا جزمان دعوت دشمنی تاثر نور امجاتا شیده الله دا و د اذکار دزور شوان الله همو هینو کې دل کافرین الله کمزور کوي چل ول د کافرانو ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح ک تاسو فیصله غواړی نو درغله دغه فیصله و ان تلته او ک تاسو باز لرغله د کفرانو فو خيرل لكم نو دا تاسو فقره غوړه دا و ان تعودو او کو دو واپس لدن ته ناود مونږ واپس شو امداد د مومنانو ته ولن تنفعنكم ثياقتكم شيئا ارج فضه در کول تاسو ته در استاسو شي ولو کس کسور تاګر چډی رشي وان الله علم المؤمنين دي دویم قانون اول قانون خداو او چې میدان جنگ نو وتخت نه دویم قانون دا او چې سال دا الله وي او دا الله رسول وي هغه بمنی کنه نطعتم فتح الى ويغي نن چې نو دی الله مخالفت پیغمبر مخالفت وي مونږ ګټکو غت و څنګه وکئ یا ویل دینامو مینه مینه نو منه خبره الله رسول الله تولوا انه دین بلغه ما وډه وان تاسو ماون ا تاسو اور بار نه خبر ور دغه خبر دي ته الله رسول ولا تكونو کل ذینت مکه پښان جا کسانو قالوا و سمعنا من واور دل وهم لا اس ماون د قبول اوري لیکن د قبول ته اور دل لقی کنا دغه کسان بدترین د زندسر نه دی ان شر دوا به یقین بدترین د زندسر نه زندسر کی ټول نه بدترین خلق د الله په निजामه اسو مل بکم اللذین لا یاقلون اوا ک کا سم دغه <خح> چې وګونه کار نه کوي کنه بوکم چې جبه کار نه کوي کار نه اده دی چې عقل پکوم نشته ولو واليم الله فيهم خيرا لاسماهم ولو اسماءهم لتولوا وهم مرذون دې آیات مطلب اسه ظاهر کې اشكال لازم لیکن دا چې زه مستازانو چکو معنا کوله هغه معنا سربیا اسه اشكال نشته اشكال دا دې ولو واليم الله فيهم خيرا که معلومه الله الله په دوه کې خیر نو دا به ورته اقوا ورته نو لتولوا وهم مرذون reis ma matlab de ba matlab da de daayat walaw ali walaw fiim khairan ke maujood wa padu ke se khair ma allah ta ho pata wa kana ke maujood wa padu ke se khair cha talab de haq de allah wa ila asmahum wa ma awro le duta ولو لیکن رد وکشته نه ولو اسمعهم او کو فاو تا د قشانت بلا بغیر د استعداد نه نو لتولو نو مخبواړی وهم اورذون دوه راز کوون کړي ولو علم الله فيهم خيرہ که معلوم وی الله تفدو کی خیر نو الله ته هر شي معلوم دی کنا مطلب دا دی که موجود به ودو کی خیر نو الله ته معلومو کنا خو موجود نه دی چ موجود نه ده نو کداکه شانته ورته واوري دو به راز کی کنه والله ولم الله فيهم خير کم موجود پدو کی خیر نو الله توفتا و خیر څه شي رات طلب ده حق ده کچرته موجو ده پدو کی طلب ده حق نو الله و دو تا ورو لیکړو ده قبول تیا. لیکن طلب ده حق هاي استعداد هغه دو کی نشته لکه چې نشته او د قشانې بغیر د طلب او بغیر د استعداد نه واورې ولو اسم ما هملو بغیر د طلبنا او بغیر د سچ نو استعداد نو خیر نهله کوللهدوه مخواړی که نه هم مورون دیز نه چ هغه درم قانون یاله نه من استجیبوا لله رسول دا دعا کوم لما یخ کوممو میانو قبولیاو کې د الله دک مود په پیغمبر اده دعا کله چې تاسو بلیټ هغه چې تاسو وحی کوم چې هغه رای که تاسو ژوند دې ژوند کې تاسو جهاد کې ژوند دې کنه سم مطلب اړشیت تاسو تاسو داوت راکې چې رای کې تاسو ژوند دې چې جهاد دې تاسو ژوند کې چې ژوند ولی جهاد پری کافر بغالب شینو ختم دې کوي نو سم مسلمانان ته ګوره هغه د خپل کور ته پوس نی شي کولای مگر انسانې دنیا مسلمانان خصو نتی عراق یو موټی اسرایل له تاسو نشي کولای دا دومره ظلمونه والی کوي که دا یو تشطوق اور ته ورځي کلم مسلمانان تشطوقان دغه خو پرېګره به مو اسرایل تواشي لیکن جهاد ترخه دې ګوروب راغل لیک والامو پوشان الله یحل بین المرء وقلبه د مطلب ده یحل پردرا والی په مابین د سړي او د زړه کې یو مطلب دا چې موهر په لګي مور په لګي کړه دوی مطلب د دې دادې چې یحول بین المرئ وقلبه پرداره والی په ما بین د زړوق او دا رنگه سړی او د زړه دغه کې سم مطلب مومن دی نو الله رب ولې عزت هغه پرداره والی په ما بین د کفر کې او د د کافر دی نو مومن دی نو هغه پرداره شي په ما بین د معصیت کې او د د کافر دین و پردر آشی بو ما بین دا اتعاط دا دا کافر کې کافر دین و پردر آگللہ مومن کفر نشی کولی ولی پردر آگلللہ اللہوی یخول و پردر آگلی بین المره و قلبویی و ما بین دا سڑی و دسر دیگه که مومن دین و پردر آشی دیز ماشید تنزی کافر دین و پردر آشی نو دیسا اتعاط نشیرات لی یا تنا مراد دی دے وانوی لی کخسرونا خام خاغت و تاسو هلته موسیبت پرشانانی که نه نو دنیا ک راو را کو ته نهتلله توص ب نه لځې ظله کوم خاصهې ځان بچ کويته کوې ځان ب کوي فیت نه تن د داسې عذااب نه داسې سزاگانانو نه په ترکته جهات سره چې کوم سزاگانانې را ځي غې نه ځان بچ کوي که نه ته قو یې نه په د جهات سره. پکولو د جهاد سره او رګی الله نا اوزان بچ کئ دی فتنو نا پکولو د جهاد سره عذاب نمراد فتنے فتنے نمراد عذاب او تقوا نمراد غزان بچ کول د دغه فتنو بیا معنا داشه ځان بچ دغه فتنو نا سره پکولو د جهاد چې نبرسی کی دا فتنے لاتوسی بندن منكم خاصه چې نبرسی کی دا ظالمان او د تاسوونه خاصکر کې یواځېګازې فونونه ځان بچ کوي چا به یازې کور بیا ظالمانو نه را بیا په په ټولو را ځې او غوره ټول مسلمانانومل جللت دی پریشانی دا الله خو مخکې ویللو که نه بچ کوي ځان د داسې آذاابو نه په کولو د جهات سره وتهکو ځان بچ کوي په کولو د جهات سره فیت نه تن یا دغه آذاابونه نه د کافر مسلط شي کنا ووالهمو پوش الله شدید دوې قپ یقیه الله سخت داذا بوله دی په تووله ک د جهات پاتې شو اذاابونه برازې دا او خاص یو تن منی نی دا او ب ټول می بلهلت چې بنی ځانې مخالفت م کو وازلهلح ه ته و نه کوم پلیلفاړ الله رسول وکورو دنتونقللیلو مستاضافوونهفی لر دی یاد کوي کله چې تاسو لږ وئ کم جووری کوی شي او مکین مکه مک را وتلی فِلار د پځمکه کې تخاف ہونا تاسو را ده اي يتخطفكم الناس چوبه تختي تاسو لره خلق واه تاسو لره خلق او به تختي خلق واه واكم نزي در کوي اي دکم نصر هي او مضبوط كړتا سپمداد خپل سره ورزغه کوم من الطيبات او نزي در كړتا او ست دي پاکيزه سېدون نه لعلكم تشكرون ډېر اپاره تشکر وکاي سالورم قانون چې جهاد کوي نو بیا بخانت نا الله سره کین رسول سره او بل سره ولی زکه jihad کې د امداد ضرورت کنا او خائنګرو سره امداد نه لا يحب الخائنین اوس ګره ټول خائنګر دي کنا هر کست چې ګوري هرې مکمې ته ادارنګي جمع شری هر یو فرد ته نا خائنګر دي سونه په طریقي سره غا خائنت نو زکه هو ذلت ته کنا اګه یو تن څه چليږي نو هغه دې معاشره کې چليدای نه شي نو دلته وی ګوره خیانت مو کوي دا سبب د ذلت دی یا ای الله جنام انه مو مینان الله تخون الله خیانت مو کوي الله سلام مطلب دی الله سره خیانت هغه احکامو کې کمي زیاته کول د الله سره خیانت دی ور رسول پیغمبر سلام مخالفت سنت او چې هغه کسان چې دله پاره مقررل دي هغه الله حکم نه پیجنې پیغمبر سنت په معنی هغه حفاظت لپاره مقرر دي نو څنګه وګټو چې هغه ځان لېری کینو اصل چي الله احکام وکې خیانت کړي ته پیغمبر طریقو کې خیانت کړي هغه سره امداد او نصرت نشته هغه نه کافر رو وي او بدن له منډې وي یا الذین آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللهَ خیانت مکوې الله سلام سم مطلب دا هغه احکام وکې کامیاب یاته ور رسول او پیغمبر سلام مخالفت سنت سلت م کوئ ادار یته کوم او خیانت م کوي پ خپله معتونو کې یو بل سرک هغه حوقې انسان د غې مقلفت خیانت م کوئ که نه اوو یو بال پ خرې که نه دغ و سرت نو ک خیانت کويی که نه یو چاکیلو ش خررسې او سررس و خیانت کوې پکې یو بل سره خیانت نه سمت ل دی کمو حقوق دین هغه فراده کوي کنه دکاندار دینه لګیا دغ اکثر خیانت کړي غاګته نو کوشش کړي چې دکاندار سره خیانت وکړي هر طریقه چی کنه او سنه سر خیانت خامخه کړي安倍 غار نه وي دا ادا او دا چلل الله ویلی فتحو بره بچا چي چې خیانتګر ني دا غو سراسر وی اوري کنا اخلا لوی پورې هغه ټول خیانت ګر دي هغه وزیرانو من کیس راغی غله دي څه سره ی غریب سړی غلا کويغلو نه جایز ده یو غریب سړی غلا کوي ظایید د غریب د او سره سرشته نوته سره غلا کوئ تو راله ی زیراځې خللاې سونه در من را ځي د خیانه ګردي که نه ټول اوته ناماتې کو دا فونه و را شي داس کېمونوله سرکووله او دا هغه تعمونوله هغه چې زر راغلی نو ل سرپې به بچ نو دا نو ری چرته لاړی ټول خیانتګر دي کنه به وې ترقې نشته خیانتګرو له الله ترقې ورکينا یو څنګه ترقې وکي والو ان ما مالکوم اولادکو فتنه الا تخينت شي شي دې الا تخينت دغه دي کنه خیانتونه خلکو لکی یلا چر نو مال پلاسره اولاد مال حصول لپاره خیانت کین او اولاد ګټې نو لپاره خیانت کین والي خيانت کوي مال پلاسر شي والي خيانت کوي اولاد به په پا آرام شي ا کدا غطا په آرام نه کرتا په آزاد کوم طلاقړه تا چا نه حق مالو کټه تا خو اولاد خپلو جنګاو او وټور مر جنگي کی بیا کور کې و فتنی حرام خوري نه بیا فتنه ای کنه حلال مال نو کی یو بل سرم مینہ وی نو کور کې بیا وب سر مینا محبت و دي او چې حرام مال وی یوبل نما نفرتی یوبید دا وکړل بل وید دا وکړل بل وید دا وکړل السلام علیکم مالون استاسو اولاد کوم اولاد استاسو فتنه دا امتحان دی مال دوجنه خیانت اولاد دوجنه خیانت دا کارمو ها دا دا صحیح ان الله اند وجر ناظیم ان الله سره د دې بدلیلو دی اجر ناظیم لوی اجر ندی ان الله اند وجر ناظیم طالب اجر عظیم راکي خیانت نزان خیانت خلي ليو باندې کړم څوک چې خیانت کوي دا او پکته دي خپل واسط مطابق غار سره کوي سنه ست طریقي سلام هغه خیانت کوي کرام ولې عادت خلق دا جوړ شوی دی تبعید ګرځیدل دي ځنه چې ناغه پنځم قانون پنځم قانون داده چې توا تقوا لري تقوا سبب د چې ناغه شېره تقوه چنگه سبب د در ترقیده تقوه د اختیار کرده انتا تا وفتح ملوشی او تقوه وی بی نو بیابا تست چی شلی تبا خیانت نکای بچ بای کنند فریدگار تقوه تقوه داری یری گه تا مال راغې نو پلاس پا ناخلی کنند و تبس لی اولاد دی بچ شو قوان فزاک و مالی کم نارا زان دور نبچ که او اهل و عیال دور نبچ که تخوا سره سره خیانت نه بچ کېږي تخوا سبب د د دی چېته فنی نه بچې خیانت نه بچې تخوا اختیار ک نه تخواسممت مطلب دی یاره الله ویل دی مو کوو ن کوم نو الله ویلې زه تا سره می نه کوم خیانت کوم نومال خیانت م پرېښدو نو دله می نه را ې کومه خل دهته بهوج کې که نه تخوادامت لو دی چې تخوا می وکړه نوله می نه راغله او چې خیانت میوړه نو د الله مین اللاړه مال بهخوره شي د الله می نه بهلاړی شي که نه په ټول خیانت ګردي الله میې تللدي نو ترقی به څنګه را شي بیا جاړی نو په جړه خو نه کږ که نه یاله نامنو م میانو انت کتاسو که تاسو ې د د اختیار که چې دا سبب د بچکی د فېنا او د سیت نه نو یا جاله کو فرقانه نو درب کې تاته غه پتولګي غلباله ملويږي چې هغه تقوا وي فتنو خانت دیندان بچ کنو ال بچنه غلبه ملويږي ويکثر انکم سیاتکم راځي دانه غلبې وي بلکې لریو کتابونه مخکنه بدای او یافر لکم او بخ کتابستا ګناونه تاس او الله عز الفضل العظیم وایي جام کور وکل دې نه کفرو ګوره تقوای مثال پښکې نبی علی سلام اعلی معیار منو د تقوانا نو خلق مشورې کول نو الله غو بچ ککنه لا امدادن اسره وسرو ګوره مکه نه چې وته نو کور نه چارچا پیرا خلق ته نو ګیرا ټوله کوم غار کده نو الټر سي دله چارچا پیر نه ګیرا ټوله لیکن دا چې تقوا و نو بچو ته تقوا کاو نو بچ پشه ویل يم کور بیکل دي نه کفرو کله چې جرګیو کړه کافرو ستا بارکه وکمنه ستا بارکه دارو ندوه کې مشوره له شروعو دا مشوره کې شروعو دا یو ویچا نن دا چلوکې بل دا چلوکې او هم د سړی په شکل کراږي زه ما هم متکله لپاره راغلی کوم مشوره تاسو دا سړی شکل کې کې نه استم چا ویچا کې دی کای یوسمه توکا وی تړې بيغه ما بشي چا وی قتل کای چا وی وې باسي زنه بابا ته باباوي که تاڅغوتړه نو د د قمیله به نو پران منجې کولا به کې او که تاڅغ نو زما ملک به خراب کې هلته به نقصان ورئ او تاسو قتل کو نو دا خبره قتللی کوي او بیا ب نو ټول را وشي مشتاقت ور بندې قتل کوي نو د خاندان خااندان م کوم کوم نه بیا اقساس اخلی او به ټول راه شي دیت به و نو خبره واخه شي یا دې بابا خبره وکړه خام مشوره وکړه لوکور نه ګیرا چولا به یې وحکې الله رب ال عزت ورته وځه الله ته مخکنه پاتاو مخکنه ونی وی ولی زه کومه با کافیرو کنه منغول منسوبه جوړ کړی واخو تخته نو منغول منسوبه جوړ کړی وا موږلو ورپسین د پلانکا شپې باندې لکه هغه تخته نه نه تخزیدله تر کور نه ګیرا چوللا بې بې د نه د اکه نه کامیاب شي خپل مقصد کې اوبه وی چې موږ ولاړو خود پټ نو واتلې زه کيو تن چې غوله ایسړو سړې لاړو امیرښو زمړه چا تورې کې سوکراوته شي نه دتلې بې لارې کې موږ رسولې ونه موږ ورته چل خو له نو لارې کې چې نه او تن داغه اصل مکه کې ښخ شو لارې نه واپس یا رب نکوه لا غار کی مندل چل ورته خود لانو لا غار کیم رسو کنه د گاونو ویلا مون غون رسول کړه تاسو ګیر پیو ما تاسو لا ریکم رسو تاسو غار کیم رسو لیکن الله بچ کنه وای دی هم کورو بکل لذین کفرو لیسپ تو کا یو قتلوک او اتفاق راګه پقتل منی و هم کورونه و هم الله او چلو نکول الله تدبیر نکول ساته بچکو لو الله خیر المالکین الله اللہ بہترین دی تدبیر کونکون دیل پارد بازکول د مواخدینو پیدا تطلالی حمایاتونا دا جنگ پسر آگئی جنگ بدیر آگئی کنا ستا قرآن بیانای قرآن نو بیانو جنگ نشت لکا ایس جنگ نشت تا تا سوک سنوی لکا توا دیر خست دی لیکن قرآن دی بیانو شروع کرل بس بیبا غوی مجھول چی کنا پیدا تطلالی حمایاتونا اکاله <سؤال> تلوست کیږي په دې معنی ژوند آیاتونه قالوا دوې قسمهنا موږ دا وارد الله نشاوک موږ غاړو لکل نامس لهدا نو موږ بو او د دې پشانتینادا الا ساطر الاولین نه دا مگر قصیدو بنو عادیانو سبوډانو قوم د نوح قوم د سبا دا تیر شپې قصیدو پکې موږ یو قصې کتاب جوړ کوه الله پر لکنه ورو مل فارس کتابونه د قصو بیراړل به وقفل مجلسونه کوي دا خری کو محمد کومه هغه دا کیسې وي کول ان هاذا الا ساطير الاولين لو قرانته وي کیسو كتاب وي زکه هغ د دې ته نوبته راغې کنه چې جنگ وشي وایز قال اللهم قل تشي الله منك نوره انسان تو من خلق السماوات والارض ليقول ان الله طول کافرو الله من نو يوازي منك الله من لكن يوازي من و اذ قال و اذ قالو, وید قالو. قالوا توبوا يا كافروا الى الله ان كان هذا هو الحق كثرتوا دا قران حق من عندك طرف طرف استانا فانثر من السماء وراو وره من غطي دبرنا عيتنا بعذاب عليم يارا ولا من عذاب دناك نداد قمقلو دعالك هننكي دوله داس دعا पुकारوا ايلك دا حق وين من له دوېکه حق نه مونږ باندې ګټي واره الکه چې تاسو نه ګټي وری دي به تعالی سخر دی دا صدا حق دی تاسو نه ګټي راغلی نو ته خلاړې اوه تنه بیاذابین علی تاسو عذاب راغلی نو ته خلاړې مفسرین لیکي محدثین هم لیکي بدر تچراتل نو لاړ بیت الله غلاثو نو سو اورې پځاړه اسلو عطا وی چکه مداله تاسو پسندې هغه غا چا نو غی سره ام دا د نصرتتو کې بله توانوا کې دځان له خیری پ خپله وکړی ګټې پوارې هغته نه بیاذا ب نلییم معذا م پراغې که نه بدررکې اوماکان الله لیوان زی به وما کار الله معذبهم وهم هم يستق فیرون نه د الله چې دوله سداور کې چې ت پهې مووجود د لپاره د دعوتته د خیر لټولو وماکان الله نه د الله تعالله معاض چې سداور کې دو ته سزاور کوون کې دو ته هم چې دو بخ واړي یو پیغمبر خطل لک لیکن دا بلا خبر خوش تکن استغفان وما لهم اللہ یعنزی باهم اللہ اسو عزر دے و بانہ دا چا اللہ سزا ورنکی دو تا اسو عزر و بانہ پاتے دا تازاب نور کل اسو عزر و بانہ دے و ما لهم سو عزر دے اللہ یعنزی عذاب بچ و عذاب بورنک اللہ دو تا اسو عزر دے اسو بانہ دا اسو بانی ختم دی ولی اسباب د عذاب ټول موجود شي دي کنه یو یا سدون عن سبیل الله دو دا کړی او بل کفر کوي یونس کو نامواله هون مالونه خرج کوي هغه د دین خلاف او عبادت سره ټوک او مزاک کوي ما کار نو صلاتن دل بیت الله و تستیا نو اسباب د عذاب کو ټول موجود دی او هم یسدون عن الحرام دو مانا کای خلق د مسجد الحرام نه او ما کانوا لیان نا دی غی واردار واردار یسک تین او لی او نه دی, نا دی واردار م مسجد الحرام مګرام متقین ولیکن اکثر هم لا یلمون لکن اکثر د دون نه پویګی او ما کانوا صلاتهم دل بیت الله مقام او تصدیہ دوسکه وارګاری ک جدول تموز ک موج موج نه کنا و ما کانوا صلاتهم ان د مزد دوئند دل بیت بیت الله سره الا مقام شپیلی او تصدیہ او ټپی دو ماځي کو کنه ټپي وي په پيلي وي اوسمه مشرکان پیران موسوي دري کې جرره پره اته ټپي وي شپيلي وي دا دغه یو عبادت ته یا چې درګاوونو کې دا غوي مې کنه پرذولي شپيلي الله وي فزو قول ان ذا بما كنتم تکفرون سکه ياضه په سبجا کارون چي تاسو کوم کفر کو اسباب دا عذاب ان الذين كفروا ينفقون مالهم يكرنا قسمت کافر دی خرچ کئی مالون اخبر سد پار علی سد وان سبیل اللہ ان اندیل پار چنا مال خرچ کئی تے سفیلہ دو خرچ کئی تے نقصان ملوسی نا قلقنا ولكن اکثرهم لا يعلمون نپئی گید نپئی دو وجدادی یاو مظلم تپی او سپی دی تالم موسوی ادار ان مال ین ف قو خر کېدو داماللوونه متتكونونهله حتن بیا به شي په دومنې سبب د آرمان حتن سبب د آرمان ه معلوم لاړه فید وان غ س یغلبونه بیا مغوب کړی شي والله نه کفروله جهنمه ی سرون دانا چې بیا به فه بیا ومي یغلبون بیا به فه بیا ومي جهنم ته دوتو چنه راون راغو کړي شي د علت حشر دا ولې لې امي الله الخبيث من الطيب هله پاره چې جدا کړي الله په لټ پاک نه په لټ اوه لا جهنم ته پاک بلار شي جنت ته کنه او خبيث او طيب اغه مطلبونه مخې ویل شو خبيث منافق طيب چې نه ابو سلمان مشرک طيب موحد خبيث چې نه هغه کافر او طيب مسلمان ويجعل الخبيث باذ ولاباذ شو کردې چکی دي وګرځې کی دي الخبيث پلید باذ ولاباذ جواب البنل پاسا فیرکمهو جميعا نو دندلې کې دا ټول په یو ځای باندې ته څنګه سره ټوپک دي دلېک دي ويجعلهو فی جهنم نو با غور دې تو په جانم کې ولاي کومل خاصرون دغه د تاوانیان تاوان به مونږ کانا یو بل سره یوځه یو شي خان یوځه به د شوغړ دی بدلت کوله کوي تهون د قشند غرزول وکنه جان چې وشن درې راځه پاس نبی علی سلام هغه راخل اور اډرهو کچراک اگې دی کوي ته ورته کنا دنه دې کوي ته ورته کو کې ګوره ق ق ځای له چېغ نصب نه شو د خپل خولاون لاس لګونغا سرم نصب نشل نرو راکله کوته غورزول ولای کو مل خاصیرون فیر کوم جمعه شل که لانج باندې او نو السلام سره بلتو حالجدتون ما عرببه کوم حقا څنګه چللی ولای کو مل دا کسان دوې توانیان پ ل نه کفرو وای کافرو تنتهول کتا سو بعد راغله د کفر او شرک نن دو ته یو خ اللهن بخنه ب وکړی چې دو ته ما قص لف ته تیرشیو ګناونو وای یو دو کتو واپس تا نو فقط مزد سنت الاولین قاقق سر ته تیرشیو دی ترتیب او طریقې د ډمبنو مطلب دی وای یو دو کتو واپس لکفر او شرک تا نا وای یو دو کتو واپس لالجنګ تبیا نو تیرشی دی سنت الاولین هغه طریقې د سنت رنبانو دہیس مطلب دے امداد دا اللہ طرفنا انبیاء و مومنانو سران ام مغلوب قول کافر و مشرکان سنت الولین امداد انبیاء و مومنانو سران دارنگی مغلوب کول اغاد کافرانو د مشرکانو و قاتلو ہوں اس اغا مطلب مقصب د جنگ جنگ بچاسرکی جنگ بولی قیدالک منم شاق اللہ و رسولہ جنگ به او جن کوی چې د الله خلافې د الله رسول خلافتی که نه اصاب د جنگ موجود دی ووه صدونان صیر الله دارنگ یون فکوونه والله هم صان الله جنگ به دو سره کوي خلاف کې الله دل ال رسول اسباب د جنگ موجود دی جګ ب کوی ص دپاره لا تونه فتنتون چا سره ب کوي شاق الله او رسولله کله ب چې دو کې سبب د جنگ موج چېلی صان صیر الله او اصل بار وکي وقاتلهم حتى لا تكون فتنه جنگونه کوي दुसरा ترتی چې پات دي چې فتنه فتنه نمراد شرک ته زور د کافر دي ويکون الدين كله لله شید دین ټول د دی الله کین ان تاو کو دو باز راغل النفن الله بما يعملون بصير وینت لو کو دو مخواړو د خبره نه او باز را نغل النفال مو پوش ان الله مولاكم يقين مولا ان الله اساس مولاده سنبالون یا جنگ کوي کنه الله سبحانه وتعالى به نوصرت کوي نعمل مولا و نعمل نصير ډېر خسته مولا سم مال اون خسته امدادي مال غنیمت د جنگ نرسته په پلاس راغې نو سبق کوي واغې وسلو را پینځي شي کنه چونګا اول جهاد او اول غزوه چل مالی غنیمت پلاس لاس راغلو مخکې و ترتیب نور راغله نو سټرتیب راغې کنه چې جنگ مکوې په دې کې ولین فعلو لله و الرسول و اصلحو ذاتا بینکون اقبل اتفاق او اتحاد ساتای انفال مال غنیمت حکم با اللہ را لگی تقسیم با پیغمبر کی وعالمو پو شهنما غنیمتون من شهن اگر چه حاصل که تاسو هر شی چی بطور د مال غنیمت نفاننا لله خو مصحون واللال پارا پینزم ایسا دیا غیدا نو ولی الرسول جا اللہ نمچه نغا شرافت و عظمت توجه نده بل دا ایسا چا دا پارا دا پیغمبر دا پارا دا خلانو پارا و اعتمانان و مسکنان و مسافرون این کنتم آمنتم دا یو ایسا چیدتا ملوشلا ته نو پدیع کسانو تقسیم کی نور سیرت کتابون کې ترتیب و طریقشتا و ما انزلنا علا و عبدنا یوم الفرقان این کنتم تؤمنون بالله کستاسو ایمان پا اللامنی نو ترتیب دغه اختیار کئی پہنجی اسی کئی یو پیغمبر تور کئی ناغبا جی کسانوں کی تقسیم کی اصلور اسی اگر مجاہدین کی لرانجل سامون والی الفارس سامانی دا گھت ترطیب زرکانا پیادل لیں اگر یو اسی اور کئی سواللہ من دین اگر دو اور کئی دا سلور اسی بیدا سے تقسیم کئی وما انزلنا اگر چمگر علی گل لیں اللہ عبدنا فبندا اقپل من یوم الفرقان فغر د بدر انزلنا دل تبراد امداد و نصرت د او یو الفرقان نمبر دل تغورز د بدر دا فرق راي کنه د کافرو او مسلمانانو دوی شکه سلو دڅکا او بیا موندا نبی عليه السلام یو موقع کې چې پټوله کې دا بوځاله دا اوت با دا شيبا دا سرداران ټول راغلي نبی عليه السلام صحابه اوتوي چې مکی خپل خزاني ګره هغه د نن غټول تاسو غردولې خان یعنی کبراګان غټانی تاسو غردولې لکه یو والته نو په دې غټان مټان هغه ټول نبی علیہ السلام <سؤال> دا ټول هغه کچره تاسو ته راوور ډوله ټول دل تر اغلل نبی 70 کسان چې مردار مرداران شل وغټان پک اکثره لاړل کنه یوم الفرقان فارز بدل کې فیصله کې یوم پاغرز من التقل جوان چې ما خامخ لغه دوړ دوړلې یو ډل د کافرو ابو جان او بل ډل د محمد صلی الله علیه وسلم او د صحابه دا او چټه اعلام معیار ولا خلق وکنه بې دا څنګه چل دی یار الت چنه 313 اوو غلبه به موندا اوستې نه پلاکاو دی غلبه به نومي الت یو غړی ابو جہلو او بلغان مشرکانو او دې غړی نه چرنه دا دا یو غړی نه ابو جہلو او مشرکانو او بلغان نه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه عشره مبشرو ماغزه کې 313 غالب ستل پټول ونی پزور او اوس د کرونونو دی هغه چې غالب کېدل خو پرې د خپل دفاع نشي کولې الته پیغمبر دې صلی الله علیه وسلم صحابه دی طرف نه بلی غنبو جهان لن دا مرګ لري دی ظاهر دا دوه قسمه کې اسان فرق دي کنه اوس هغه نه چې غیر خیره دي نو دی هغه نه غیر خیره یا یا مدد نودلته وي دی یا علی مدد الته چې ناوم ته یا چولل نو دوم ته یا چولل هلته مو کو نو دلتهیو مزې هلتهغ اببي دی نو دلته دوو سربي دی بیا و چې نظرتمللاه تو ف بې و نظرت الم ک تو ف کرامه کې فرشت راغل او کرامه کې را نغلی یو خییر ورتهوي کرامه کوم راغلی دي لکه جو و کتل نو دغاړه د غړی ک سفررق نوو لاړل او بدر ک چې راغلی نو فرق بیاموندو یو غ نه رسولو اللا دی بلغه ناد والله دی. یو چ موهین دی نو بلغان نه مشر د یو غه احابدي نو بل کافر دی نو پته ل دا چې مونږ د دو مر ګیا وکو اوس د چا مر ګرتیا وکېچو ګورې تو کافر نهله د داټای نه راځي لکه د نوور نه چې تاالله اوټای را ځيته شق بوی ب نه دي شکله صورتت پ چې نومبی کارئ نو ته دا را شي دا چاه يوم التقل جما نه والله علا كل شيء قدير الله په هر شي باندې قدرت ولده اذا انتم بالعدوه الدنيا وهم بالعدوه القصوى وركوا سلام انكم دا د جنگ هغه نقش شي د بدر اذا انتم کله چوئ تاسو بلعدوه الدنيا هغه طرف د غړه نزدې د مدینې ته ولې دو ډیر نه تلو کنه بدر احمد دینه ته نزدې ده مکیناله رده وهم بالعدوه القصوى ادا کافر چیو بل اودوت القسوا په غا طرف لری کو دی مدینې نا راګون خړګاېله پورې ان ابو جاهر الله کرد دیغه نه د محمد رسول الله الله کرد ورت واسلم کوم اقافله دا ابو سفیان اګه چا وتاسنا کله چا ته پته ولګید نو او ولو تو او ک تاسو بول تر لوز کړه وې ته جنگ استاسو وه استلاف کړو په وخت مقرر کې چې دې کار نه کو بیا بکاو ولکن یفذ الله امرن کان مفعولا لیکن الله دغه شان ترتیب وک چې پریکړه کا کار یفذ الله امرن کان مفعولا چې مقرر شوی دی مقرر شوی دی الله په علم کې الله دغه سکار وک مقرر کولو تا هغه مقرره نغلا الله دغه ستاثه بوتله یو جنگولای ولكن ليقضي الله امرا كتاب يا ابو اسلامه دا کڑے اختلاف پکڑے لیکن الله تعالی تاسو راجم کڑے بغیر دو آدین دا قشانت چې او کی پورا کی ليقضي الله امرا کانہ مفعولا چې پورا الله تعالی غکار مفعولا چې مقرر شوی دے اهلاکت تو دا کافروں فتح وغلبد مومنان لياه لك لياه کمن من حی عن که من حال به نهې چې حالاکشي سووک چې حال کېږي رست د دلیل نه او چې ژوند پاتې چې ژ پاتې کېږي رست دلیل نه چې حالک مطلب د د مطلب دا دی چې دا ف ل دللی لو ل او چې دی نهڅوک رست نو امړ دلیل غلی د کهه ژوند د نوغو دللیلو د او نهروست مړغلی دکه من حالکه روستو د د ف نو ده مړ شو هم به نه رست د لیدلو د دلیل لید وانے وانے دا دا دلیل د حلی د د نه چله وې صحابو او ډییر منې غالیف شوو خیا منښام به نه چې جدای پاتې شهڅوک چې جد پاتې کېږي رسترو لدو د دلیل نه یو تنې نروستو مړغوملی څوک جند د مړ نه دی ده چې ل کسان په ډیرو غاالفل نو دالو دلیل د نه یاځینې مو فصلې وي د حلاکت نمرات کفر دی یا اهل کمن خلق چ کفر وکیا غسو چ کفر کوي عام بایینات رستو د دلیل لدو د دلیلنا خبر ته پته د حقانیت و لګی دا دا وایي خه من ح یا عام باینا ا دا رنگ چ اسلام را وډی غسو چ اسلام را وډی رستو د دل... لدو د دلیلنا وضاحت د دلیلنا وله د څوک چې مسلمانیږي نو مسلمان بشي رستو د لدو د دلیلنا خوړ ته پته ولاګې ده خو خبره ده یا ذلیل شي څوک چې ذلیل کېږي رسته دلیل ده د درېل نه اگر انګې عزتمن شي څوک عزتمن کېږي رسته دلیل ده د درېل عزت په ایمان سره ده او بی‌عزتی په کوفر سره کو ان الله لسمع وعلیم ازری قوم الله فی منامک قلیلا نو ده مختلف مراحل کلمه مسلمانانو کتلل جرونهم مثليهم راي العين دوته خپل ډبل ښکارشلل می سره یي لمون له يو, يو دو دو کسان رشي کله ښه غوري دو دو کسان رشي او کلا چا نوغه کافر ورت زیات ښکارشلل او کله ښه غوري سړي زیات دي کڅوستاي سره و جنگي دون غالب بشي اغو کله ورته لغ کارکل د دې وجنه چې اغه جنته مایله شکان چې لوني کسان دي مسلمانانو ته به کافر لخکارې دل او کافرو ته به مسلمانان لخکارې دل مسلمانانو ته کافر لښکارې دل ولی چې جنگ دو شي که او هغوی نه مخکې کله چېغ دا چې کله مسلمانان زیات ودل کله به کافر ودل مسلمانان به زیات وړ کله به هغو زیات ودل دغ کلهواې دپاره چېګورې کسان ډیردي وورې کلک شي او م سره اوجنګږي ودیا یاد کله او اجرکم الله کله چوخو الله تعالی تا تا دا کافر فی منامک قلیلہ په خوبتا کې ډیر لګ صحابی یو بل ته پوس کې یوبویې یاره دومره کسان دی نو لګونه ورته حالت له یو بل ته پوسونه کول اجرکم الله کله چوخو الله تعالی تا تا دا کافر فی منامک په خوبسا کې قلیلہ خوب لګ ولو را کوم کثیره کتاسته خوده لوي ډیر ل فشل تم نو کمزوری شی وله نا اتتون في لې اختلاف پر راغلی او تاسو په چې ل کسان ډیرو سره څګهجنګ کوي راغ ببه کوو ولااک نه الله اصللم لکن الله بچو ساتللی د اختلاپ اوداررنګې د کم زورتیا نه لمه بچو سالی اختلاپ راغې نه کم زورتیا راغله ان نهواې همبی ذااتې صور یا نه نه الله پووج د سنو بې وایزورې کو هم او کله چې اوخدل تاسو قلت مخامخ لتاس يو بلتف ميدان جنگ كيف ازنكم قليلا ساسو پستر کو کل و يقللكم وتاس كيف ازنهم چا هو مندا کمد لوگان کسان دي سلمانانو بل پسه مندا شلال يقضي الله امرا كان مفعولا دي تا الله تعالى غكار چا مقرر شوي دي الله ترج ال کاسر الله تبو غرضو لشان جام د کارونو دلته چن واغه پغم قانون د تمام امور د پاره ترتیبوم یا ای الی الذین آمنو ایمانو اذا لقتو فی اتن کل چ تاسو مخامخ لې ډله د کاثرو سلامو فسبتو کلک شای وذکر الله کثیره یادو یالله ډیر فتو لګیدا فسبتو کلک شای وکلا پوسن سر راضی وذکر الله یادو یالله تعالی کثیره ډیر کلېږ به تاسوو کامیبی به بومئ د الله ذکر کوي اداررنې چنو فرون تهه مثال سلام هارو د السلام دي الله و والله تنیا فیزکرې اوجان مقابلله راجي نو دلته الله وي ف بتو و الله کیر اللهله کوم تفلی خوون کل کوالې بهسه سر راې یو ذکر د الله سره دو تې الله رس له مې خبره د الله در رسول والات ته نه زه اختلا م کوئ په معاملاتو د جنګې او غ نیمت <متحدث> کې فتفشلون کمدود بشه و تظهوری حکوم و لالا بشه غطف دبستاسو و اسبرو سبرو که ان الله ما صابرین یقین ان الله سلطه سبرنا کنه ده و لا تكونو کاللدین خرجو من او مکی گئی پچانده کسان چو اطلال دکورون خولونا بطرن پلیت کبر سرا ابو جاہلو تکنا گڑی گوبا ادارنگی جن شراب بسکو و ریا آنناسی اللحفال ددکلاوی دی, دی خلقو و سدونان سبیل الله مقصد سو ساسو مقصدسو ددو مقصد سره ساسو مقصد داو لا تكونه فتنه ددو مقصد داو چې عن ان الله والله بما يعملون محيط وای زینا له شیطان او عملهم اکلت خيسته شیطان د د دوه کفر او شرک او ورته لا غالب لكم اليوم سورہ ق بالمال په شکل راغه او دارنګلته ګرځیدو چې زګور ساسو امدادیمه غم کوی او کله چې جببرې وي دی که نه نو ټوپې و دی ز نه ځې فیرین و هغه دریاب پهغااړه لې د دوه چټوپې ولی چ دریاب کو لږېجارو لکوم او قاله شیطان لاغالی بلله کوملو نې ضرره وو په تاسومندن دځې می نه نې خلکو نهه ټیک ویل وخ چې سړی ورې کاونې نه شي ضرړ کې دی تا او فرې راغلی که نه جارو لکوم یقین زستاسویم داې ما ففللم ما طر راتل کله چې ولید دوړو ډالو یو بل ترا اکل فیاتانی لدل د جانبونو نا ولید دوړو ډالو یو بل نو نا کسا علاقه بهه واپس شیطان پپون د خپل منی اسی وی انی بریئ ممکم اوس خو تاوی لكم او اوس وی انی بریئ ممکم با ولی انی الله یقینا زه ما جتاسون نی وی نه الله زه ریکم دل ته چا نه یاره نه دا هغه ته تبری یاره دا اوس فرشتي راغلي نو قدم میدان ترازي خاص ته خنخ کاریږي فرشتو ته خخ کاری کنه والله شديد اللقام ديغره منافقان هغه ته مقابله وشله ولي چ ابو جهل له لخر راغلي او سراقه بن مالك او اطرافنا خلق و نور رازي سو کوي دري ذره لیکم سو کوي پينزه ذره لیکم سو کوي ذره لیکم منافقا م چې پته لږې د والله داچ دو کشلخوا دوته چاوي تاسو بارتهه وځ دا دوکشل اوس په چ هغه د دو حالات خراببي ایې قولل مناف قو نام کله چې و منافقانولله دیفی پلوې مرضون کسانو چې د او په کې مرض دی غوررن ها اولا دی نو هم دو ککې واچول دا خلک دی د دو دو کې واچلخوا د دو کوم دی دی که نه. غا اوله کې دا دی وول کې د دو دو قل دی هم او منه تو کلله الله چېستک توکولو ک پ لامنې الله جيدون حقيم وله تاج توفل الذي قفرون ملقجبونه اوجو مباره هم بږ دو ک کواچړو دی ک تاسووا چول بیا و پته لږي کله چې توفل الذي کفر ملق کله چرو هم د کافرو فرشت تو د کافر وم فرشت اخلي لكن في زلت سرهکنه يزبونه اوجو اوباره هم وي بددو مخوونندېخ بلغاړ اړه و که نه اتباره هم په شاګو منېشابه اړله حقته وزووق دابلخرري ساقی یاداب دور سزو اسمې سه بما قدمت تعید ذلك دا بونه سگاني پهاب د غ معو چې مخکلږله سنو ستاسو الله ليس بزله منلابد یاخ نه ده الله هزلم کوون کې پیس بنده کذاب عالی حال د دو پشان د حال ل فرعونانو ده ولذین من قبل ولذین من قبلهم کفر کی دو داسی دی لک تیرشی وکافر کنا ها کسان کی دو نمخ کی تیرشی دی کفرو بیاات الله هغه انکار کړه د آیاتونو د الله تعالی نه نه فخذهم الله بذنوبهم و رسل اون رسل الله تعالی پسو د ګناونو د دو وی نسل ان الله قبیون شدید القاب یقینا الله قبی ذات سخت عذاب ولا ذالك بئن الله لم يكن مغيرا نعمت انعمها لا قوم یو يغيروا ما بانفسهم وان الله سميع عليم دا په دې وجه بئن الله یقینن الله تعالی لم يكن مغيرن نه د بدلون کې نعمت دي او نعمت انعاماته کړياله لا قوم بن پي وقومني الله طرف نه نعمت پي وقومني الله غنه بدلي حتى يغيروا ما بانفسهم تردی پوره ورچ بدل کې هغه اعمال چې راوځي دغه د نفسونو نه الله نعمتونه نه بدلی تردی چې دغه اعمال بدل نشي ظاهر الفساد فی البر و البحر بما كسبت اید الناس راحت مصیبت الله راضی چې د انسان عمل خراب شي کنه نه کې نعمت ته مصیبت الله راضی چې د عقیده خراب شي حتی حتی یغیروا ما بینفسهم نو کافروم د راحتونو کې د نعمتونو کې د کنا نو جی کلا جی دو قرآن مقابلی ترهو جی نو علا غط این محروم شی کدو مکک ایک دغسی ناسوی نو کلا بچی اناغا محروم شی نو ذالک الله اللہ لم یکو مغیرن ند اللہ بدلون که دنیامت انعاماها چی کڑی ده دنیامت من پیو قوم منی حتی یو غیرو ما بی انفسیم تردی پوری چگا دو بدل کی ما غا عمال بی انفسیم چگر د جید دو دو نفس نونات چی کفر پیاتونو من کوفر په نبی باندې د عبادت اقیدا دا وان الله سمي اوناليم یقین او رضون کې په وده او کافر منوم چې ناغه امن قام راحت دای کنه دا قیامتونه دي او حتا یو غیر ما بينفذهم د قران نا انکار داران یو نبی نه انکار نو قیامت ته نه ولاړ شکان الله رب العزت وی کداه یال فرعون حال د دو پهشان د حال د فرراونیانو د په بدلولو د نیامتونو کې والله نه من قبلی کسان چې مخکې ددونه تیر شي دي مخکومې کدا عالی فرراونه دلته ووي هلته د خبره ده دلته چې هغه د ده هلته انکار کار د تونو دله نه کده خراوه ده او دلته تجیب دی درروغوي پهغبندې نیمتونه د الله بدلی دکه دوباره بیز کرک که وب الته کفرو بیا الله عدلته کس ذوبربیم فک نا کې جنوې هم والله کللمونږ په س دګونونو رکنا اله فرونه غرکل مونږ فرونیان کلون کالو ظال من ټولو ظالمان ان شر دووا بیا د الله یقین بدترین په زن د سر کېدي الله پهې ځل لنه کفرو کساندي چې کوفرې کردې فلا میون په دویمان راړي الذينه دا کساندي اته منهم چې لوز ک تا منهم د دو سره ها حتی دوس کړه تا منهم دوسره سمین کو دون عہدوم به ماته لوز خپل فی کل هر هرزل وهم لا تقون او دو ځان نه بچی دی نور غنول نو یوازې دا خونه کنه چې لوز نه ماتې لوزم ماته یا نور غلا غناونوم که کړه او کفر دی او شرک دی ځان نه نقض عهد دی طلمات بعضا فوق بعض فیم ماتسقفنهم کلان دی کې ت چرته دو په حرب په جنگ فاقابو کی راغلل فاشر رد بهم من خلفهم نو او یروا دادو پو ذریع سران اغا سوک من خلفهم سی دادو لرست و راجی کنا زکر زمان پختو مطلی و یاگو کی او یروا دلتاو موی کنا فا اما تسقفنهم کچر تلان لکتت دولارا فی الحربی پو جنگی فاشر رد بهم نو او یروا بهم دادو پو جام من اغا سوک خلفهم چې رست و راجی کنی دو زرادا سکار روک کنا څرستني به یاد ساتي و یاګو کې اورا چې نسونو یاد ساتي اغه لمكريون صلى الله عليه وسلم چې کسان مکه کې نه مديني کې حلال کړل وطول مله خو فراغي کنه لعلهم يذكرون ډېر پاره چې واخلی نسيت واخلي ويمتخافن من قوم من خيانه فمذلهم لا سوان ان الله لا يحب الخائنين ويمتخافن چې قران رحم الله تماته او كسوي چې دا ربتوند پهاره خو سیټي کتابونه لیکلله نور لیکلله او علامه زرکشي لیکلله او استاذي کتاب قاسم تو درر لیکلله د دې ضرورتو ما ورته زما کتاب پټډا کا او بيد د دې آیات مانو کا زما کتابونه منو کورې انور هر تفسیر او چت کا وګورا د دې آیات مانو کا وای ما تا خفننه کتچ ته رېګي من قوم دي او قومنا خانه تخانه قم بذليهم نتوک وسرم خيانه على سوا چې شی دواړه برابر په خیانت کې د له ماناو کا دغه څه معنا ده دا مطلب دی چې او خیانت کړې نو تم خیانت چې شی برابر على سوا په خیانت کې برابر شي دا مطلب دی مې اجتماع کتاب د مز نه کا او ته چې ناغه د دې ماناو کا پاک کې دې آیاتونه دا سړي دې آیاتونه څنګه د دوستانو ماننې نه لری کا او هغه مخه ته مګدا او بیا ته معنا وکا بیا پصپتلگی او بیا چا نو زمو مخکو کا چې مو پیغای اعتراض وک زان لخوا ته هر و خلک زان لخوا خو جوړی معنی کی و لیکن زمو د ساده معنی لری کا بیا بل معنی وکا زمو مخکو کا نو بیا مونږ وایو ته حقیقت ته سات ضرورت نشته ته بل وان قرآن مې زان په کول شي ویمات اصل د دې مطلب سرګن مطلب ا هو ټیکن دي څنګه خیانت کوي نته توم خيانة تو کا چی برابر شي دا څه نه دي بلکې معنا دا ده ویمات تخافن ک ستا یو قوم سره اول لو شدل کمخ ک الذين اهتم منهم ثم ينقذون لو زقتا یو قوم سره چې من بجن یو بل سره نکو بیا تا ته پته لګی دا پټا چاغو ګور د جنگ تیاری کوي او تا تامن عمله کوي سرګند نووسنی دی ویلي و سغه پټه تیاری شول او کړه تامن عمله کوي پاته پته ولګي دا نو تا هو ته یو دم اطلاع ورکا چې زمو موعده ختم ولې یو ختم کړي د پټه ته سرګند ختم کونکي علا سوا په د علم د نقض د عهد کې په دې کې دواړه برابر خبر کې دواړه برابر شي پاته پته ولګي دا چېاغو ګور لوز مات دی او وس جنگ ته تیار دي چاغوت هم پته ولغي چې مسلمانان هم جنگ ته دی دي چې په خبر کې برابر شي بیا وس ښقال نشته کنه او ماتا خفنا کيريږي ته من قوم دي او قوم نه خيانة د نقض عهد چاغول لازمات کړ دي او د عملي تیاری کوي فهم دي ليهم نو خبر ورکړو ته نسشي د پرې حدود د غلوز علا سوا چې شي برابر په دغه خبر د جنگ کې علا چې شي دواله برابر په خبر کې ان اللهله ی حمبل خاین یاقین الله من ساې دوور سره چېغ پتییاې کې طراپ سفر تییاې کوي نو دا ټیک نه ده واللا ی صندلهجن نه کفرو سبق کو نو لایوجززون کو ما د نه کې د کافر سبکو سمت لب چې بچ ب لا یو یا قرندو د کو د اللهله دوله هم بس سقاتو دوه ش الله رکي لیکن تاسووم لږ ړک کوئ که نه تار کې دوه پارا مستاتم چې څومره تاسو ته څومره وسره چې تاسو من قوتن داسباب د جنگ نه غیر او مر ربات الخير او ساتل شي تاسو نه یا ساتنه دي اسونو ولا ساتای کنه ځکه د سرچین دښمن منه روبر او دا هر دور سره هغه تاره کوم دور سره مناسب دی د دور کې هغه جنگ جنگي جازونه دي راکٹ دي لانچر دي توپ دي بمان دی مزایل دی هغه وخت چې ناغه چې شو دا غا اسونو غښیو من قوت النبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایدا قوت چې دی کنه دار نه دا، نشان نشانا وشتل زکه چې سړي له توپ کلاس کور کا اگر خطا کوي دوار وجن سو کی مخا مخه چې دت نه نشان وشتي شي کنه غښه ده د پلاس راغې چې د غښه چوروري شي توپک د د پلاسراغه چي لري ټوپک چلول شي دشمن چي نوټن د د پلاسراغه چي د ټانک چلول شي واعذ ولو مسطات من قوتل اسباب د جنگ نه عمره بات الخير ساتل شي واسونه ترهب نبی ادو الله ياروي تاسو پاغه سره دشمن الله تعالی واعذ وکم دشمن خپل اسونه د د روب سبب دي دشمن مري نبی عليه السلام و فرمای الخير ماقود في نواسيها الخير الى يوم دی. خیر اسونه چي دي ددو پوچول کي خير ترل دی، دي الایومل قیامت رقامت ددو پوچول کي خير ترل شي دي کوم کور کي چا نغاں اسوي علماء دي کي ال ته شیطان ناراض کنا شیطان بار تختي ته اسنه دمره يريږي زکه دي کي خير ترل شي دی، اغا شي ه دغه دی، دي دا دا ال د جهاد دا او خلقت دنيا زي او زینت په اړه علالکدا <الانکه> ته جهاد علال جهاد لپاره ولادیات زبخان کدا خود دا جهاد علال جهاد لپاره ساتل فقار دي اوسه نخرو لپاره ادار نشو شاده لپاره زيب وزينات لپاره او جهاد خبره پاتش لگا نه لا تعلمون او اخرین من دونهم او اخر عنور کسان سی نور منافقان غول پاروم تیاری نه کړ لا تعلمون تاسو نه دي معلوم الله يعلمهم الله ماتون تنفقوا من شان في سبيل الله يوفي لكم بوست دلته چنه غ بشارت ته دوتې وقسم او ترغيب لالانفاق چې زه غش اخلم کو اخلم اس اخلم اديبه نو پيشي لغي او نو واس ساعتينو پاري پيشي لغي پيشي لغي نو الله بدر اجر راکې کنا او چې خرج کوی ته سشي پر الله کې نو پر بدر کې تاسو تاغي اجرونه تاسو من مظلوم نکي ها کوم ک کې غسل ما اصل مطلب دا دی چې کافر بیا مونږته رو کاوت نه پیدا کوي که نه نه خولی سلمي او دو مایل ل روغې ته نفر ناخله تو مایلشه غورهلهته خی بیا کې مایل شل بیا السلام او مایل شو او تو کالله الله بررسو ک پارله معې دانه دامې که چې یاره سه کې مونږ دو سره سه وکو او دو پټ زمون خلاف شروع کې نو سامی او سامی د خوالو دی علیم دا فالو دے ویوریدو خیانتک ویوریدو ان یختهوکا که دو غواری چه تاثر دوکوکی یوگا نا صلوکی بیپپٹ عملوکی نو فا این نو ان یختهوکا فا این حسبک اللہ ویوریدو که دو غواری چه تاثر دوکوکی سلوکی او بیدر منی عملوکی تعالی اللہ کافی دے والذی ایدک بنسریه حالله <سؤال> د الله <سؤال> غ ذااتې یا د کبی نه سرحی چې مضوط کوه ته په دا بالمؤمنین او په مومنانو ممنن ستا مګې که کافر راځین دوخه یو تار لخکار دی ادا دا تتس خلک نه دی بل توالله ف نه دا یو لکار دی لکه دانا چې تا سره دی نوستا سره می نه دا ی بل ک می شته تا سره می نه ده یو بر سره می نه ده نهله ف او می را اشته په ما د زړون ددو کېلو فته مافی ل دی جمعیان مال لفتته باید نهقللو بهیم که تا خر کړی هره غه چې پهزمکه کې دی نو تا به می مال لفته نو تا به نور را په زونو کې ولا الله له بين نه د دو سره اوس حضرت کبیلی او ډیر للو مړی شي یو بل نهلیکنله په زونو تی مینه محبت پیدا کو اشدان والکوفاه رو حما يا أبي صلى الله عليه وسلم ومن رأينا فأصبحتم من نعمة إخوانا ولكن الله بينه من نوازيد الحكيم يا أيها النبي وحسبك الله يا أبي صلى الله عليه وسلم ترغيب للجهاد كافر تعالى لال... على الله ومن تبعك من المؤمنين آجة تعبئي استان دي استاند المؤمناننا غلوم اللح تعبئي دي كافره كنا. يا أيها النبي وحسبك الله حريض المؤمنين تذيور كمؤمنان تعالى القتال نور دون كذلك لا تقلف الله نفسك کلاند جهاد غو صرف پتا منې دي غوربزان سره خلک تیارای کنا سه مطلب کار ساده نور غوربزان سر کسان تیارای نو کار خو ساده دي نو حرز المؤمنین علی القتال غم کوی یکم منکم شرون صابرون ککا څوک شل کلق وین یغلیبو میاتین دا شل به ضرور کیږي هغه په 200 منې یو پلس وین یکم منکم میاتن او کی تاسو نسل کسانو نو یغلیبو ضرور کیږي په الفم ضرورکی گی بدا سل الفا پززر امنی من اللذین کفرو د کافرو و بیان نوم قوم اللہ افقهون چی سڑی کنا صحابه کلام غطول سړی کنا کلکو صابیرونو گور ادل تا تین سو تیر دی او ضرور مقابل تراوطل دی بغیر گساز و ساز و سامان نا اکیوی کتاس و که سل کسان نو ضرورکی گی بدا پززر امن دی دی کافر و نبیان نوم قوم اللہ افقهون دی کافر و بیان نوم قوم اما خلک دی که نه مخکې چن جهات کې لږ هغه مشاقد زیاتو د د ووج نه چې ابتدای حالاتو ابتدی ممررحلو مسلمانان کمو خ په فلهانکوم اوس ساتیاره الله په تاسو منې په علیمان نهفی کوم ضوف او دارنې کو د الله په دی منې چې تاسو کې لږ کمزیا داوفر یکوم من کو او تاسو نسل کسان صابرتون کلک یغلبو میاتنو ضرور کی په با دو سو منی ماکی یو پا لس جنگی دلو اوستیانو یو په دو دی یو کس با دو مقابل کئی او ماکی یو دلس و مقابلہ دانا چگم منسوخ شلکاستان تیار اغلا قوسو داس کسانوی یو پا لس جنگی گی نو ٹک تک کن و اینکم من کم افنی غلبو الفین بیزنی اللہ او وین من کو ما کچتوی دتا سنا الف زر و ضرور کیغه ما الفین په دو زر منی بیز دلا پیدن د الله تعالی ګور بروم اوه دلتاو دا کارونه پیدن د الله کیغه والله ما صابرین الله سره د کلکونه دی نو معلوم دوم د اصله جهاد کیاسو خبره ضروری دی یو ذکر دی الله او بل چه نغه صبر او بل د دې صورت هغه شپه گواله قیدې تحریز سرا پورا سرا حرز حرز حرز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان تنزیہ جمع کر کنا ول معاہدہ خوانسارو سلا داد شیوا چې مدینه ته سو راضی نوموږ وسا سو امداد کو او بدر خدمت مدینه را بار دے چې بار دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تپوس کئ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پاسی او کو صدیق پاسی نبی علیہ السلام بیا وی مشوراو اشیر علی او دانصارو مشرف پاسل ای لسلنا کا صاحب موسی تب بار بار تپوس کئ من غدا چې موسی علی سلام ورګور پشانت نیو چا وو دای فزا وانت ربک فقاتل انها هنا قائد توچ سنگتا ته الله حکم کئ بس هغه د ابو سفیان قافله هغه په سیمندئی او کده ابو جاهل قافلې په سیمندئی ځکه اکثر وی کنه چې ابو سفیان قافلې په ځو ابو جاهل قافلې په ځو ځو سره تیاری نشته لکا معنصار ومشهر صاحب بن معاذ جاءت ومقداد رضي الله تعالى عنه عراء پاسد ومعنصار تج صح حكم كاي منتا او اللہ تعطي سنگ وینو منتا سر تیاریو والله ما الصابرین ما كان لنبینا يكونن لو وصلا حتى في الارض تريدون آرز الدنيا والله يريدو الاخرى والله عزیز الحكيم قالت جنگوشو ډیرر کافر موردار شللو ډیر پلاس راغل چې پلاس راغل دو را سره اوسوکوو دی نه مخکې قانون نو قانون دومره خو پتو چې دا به غلاان وي دومره پته چې دا ماری غریمت دی لیکن دا چې فیدیا وورکوو فیا وو دا ازاد کو دا قانون نو راغلی نو دو مشره وکر نه بیا د سلامې څوکو سره خلیکو وکو فیدیت نه واخلو. نو زله صحابه کرام ورايتا او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ورايتا وا چمالو واخله مولا او پکار شي دا کي دي ش الله وال توفيق ور کثار مسلماناني ازون خلقت پفريږي نو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا الله دشمنان دي رسول الله دشمنان دي او موږ دي کړينه واخلو او کفر شرک اخته دي دا یو نپریدو ما زمارش دانا وارا کا او د تلې تجارتشت نه رشتہ داران علاوه کا ځان کې خپلان کې رشتہ داران علاوه کا اره یو سړی دا خپل <مسؤال> رشتہ سره په قلم دا د الله دشمنان دي او جنگ لراغلي خیر نبي عليه السلام دا فيدي ولا خبره ته مایل شو بيچ ګوري نبي عليه السلام داړي ابو بکر صدیق رضی الله او عنهم داړي عمر راغولي هر کله الله عذاب راته صرف ته بچوي لیکن الله عذاب رانه ویلي مخکې قانون نو کنا ی الله د عذاب ترتیب او طریقه دا د اول قانون لګی چې دې قانون دا قانون به منئ چې قانون مخالفت کوشي نو پسته سزا راځي الله دا قانون نو لګلې داو دا استهادي مساله او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مشورې سره وکړه الله دا نو ویلی چې ګیدان مبارک حکم داده د دین دی دی دی نو وکړي م نه ده کړړ دو یو کار وقع لاتن ننده من کړو سلازه که نغله مع کالي نبي ندي مناسب او په غمبر د پااره يكونونه لو و سره چې شغل لپاره قیان خخنف لا تديپورې چې خطويې و دا خلاس راغلي د دو تويل پتاردي د کافر من نروبر را شي نه فشرريد بههم من خلفه هم تريدناعرض دنيا غواړ تاسومال د دن والله يريد داخه الله غواړ اخت. والله واللوازیذ الحکیم الله ضرور ذات حکمت ولا لولا کتاب من الله سابقا لمستکم فی ماخذتم عذاب عظیم لولا کتاب من الله کنو حکم د الله تعالی کتاب من, من الله حکم د الله تعالی فیصل د الله تعالی سابقا مخک شوی دا الله يعذب حدا علی العمل بالاتهاد یو تنگ و سزا نور کای چاغی ا خپل اجتهاد نه په کوم اعمالو کا د یو حکم مخالفت نه دا کړي دا خبره لمسکم فی ما خلتم مذاب نظم الله سزا ال ور کوي چې یو قانون رولیږي د دې مخالفت وشي نو دلته الله قانون نه درالګړي ما کتوا الله دې لیکل الله تعالی په لوح محفوظ کې دا خبره الله رب العزت لوح محفوظ کې دا خبره لیکل دا خبره ته الله سزا نه ورکی پغه کار منی چاغي نه مخکي من کړيني او لوکار نه من نه راغلي او چا و کو نوغي سزا الله نه ورکی نو دلته من نه اچ فيدي ماخلي نو دل دې وږي سزا نشتا کنه او لولا كتاب من الله كن نو حكمه فيصلت طرفه الله نه سوقات مخکي شوي دا هغه دا چې سزا ال ورکول کيږي چې حكم راشي دغه مخالفت وشي دلته حکم نوراغلي ک راغلی وي او بیا تاسو خلاف کړی دله مست کومخوا مخاره او کفی ماخص په هغه معلونو کې معلوونهې جنه چاغستې تاسو عذاب و نې عذاب درنااک اذااب عذاب راغلی وو لیکن داعذاب وللی را نهغې مخالفت ته حکم هنا دی شي او مخالفت ته حکم ول نه شي حکم راغلی نه دی نو چې داسې م کوون مخالفت ته خوکم وونه ې حکوم راغلی نه دی خوکو نه د راغلی مخالفت خو نه دی شي که نه چې نه د شي نو ذامر را نهې په کلومې ما نتون حالال لته یبا بیا ساح به کرم دامون خو نهکرل دا معلوونه خوس ناخلو داتون نه راغل او چې تاسو غستې د نوړی که نه حالال دی او تو يب دی حالالم دی ما غریمت دی تو یب دیڅ له ستااس لپارهښ دبل چا حق نهشته لکه مخکې چېکرشيدي ساران دلیل په موجود دی ا داننګي دبلچ حق په کوم نشته بدن دبار مذرم ندي بیا ول نخره وتقول الله ان الله غفور رحيم دون مالونه واغستل دوه پریشان شلل رموغ مسلمانې ګوما مالونه مونږ نواغستل نو د آیاتونه راغلل چې دغه قدام ته لګه تسلی ورکا تاسو نن فدیه ورکړه ځان آزادول او دوپارا کستاڅو کې ایمان راغین الله بده نور زیات تاسو لرا کیکنه یا ایوب نبی پیغمبر کل لمن في <تصفيق> ايديكم من الاسرار آداب هو یا هغه چې تاسو په لاسونو کې د دې کېدې نه یعلم بالله فی قلوبکم خیرا که معلوم که الله تعالی <تصفيق> کناید د وجودنا یری چې تراغه تاسو بذرونو کې خیر اليمان که معلوم که الله فی قلوبکم تاسو بذرونو کې خیر ایمان سو مطلب که چې تراغه تاسو بذرونو کې ایمان یوتکم خیرا مما اخذ منکم نو در به کهشي تاته غړه د غې نه چ کوم غې شو د تاسوونه تاس د ماروونه اخستې دي مینان شله الله دی غوره در ک که نه اف لکوم والله اونغ فرو رم که دو دوکه کوي یوردو خیانتته کوم دو غواړی دوکس تا سره د فقط خانو الله من قبلو دو د خیانت کو دی نه مخکون او خ کې ګر بر کردي او داې مکیې کې ګرګډ کرددي نو فک نه می نو هم کا الله تاسو الله په دو بندې کله چې خیانت کوي نشانه در سره خدای الله امداد نه کנה لو سړی دروغ نه خیانت نه کوي دمنه سوک نشي غالب کړي سوک نشي غالب کړي ځکه چې چا ډیر چالاکه خلک تراولې ډیر ماهرین راولې لیکن دا سړی رښتینه ده دی دروغ نه ویلکه خیانت نه کوي دغه د بکارونه چې سوک نه کی دمان نشی لگی کنا دمنه سوک هم نشي لګیږي فهم کنا مين هم نو قدرت راک تحصیل په دونه والالم الحکیم دې ځینن د خلقو هغه 15 قسمونه 15 قسمه خلق ته کنا اته هغه حکموم بیانې یو مهاجرین دی بل انصار دی بل هغه مؤمنان دی چې هجرت ان له بل کافر دی بل هغه د فتحم فتح مکه نه روست مؤمنان کی ولدينا منو می بادوا اجرو 15 قسمه خلق شه کنا وتفصيل دلته ذکر کئ ان الذين امنوا وهجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله یقینا کسان چې ایمان راوړه خدی برا ور کړا وها جره هجرت یو ک ایمان محفوظ کړ وجاهدو جهاد یو ک ایمان خور کړ بیا هم والهم پلګول د مالونو پکړول د ځانونو پلاره د الله کې دا یو قسم دویم ولذینا و ونسرو کسان چې زی ور کړ مهاجرینو ته په مدینه کې ونسرو امداد وکړو و سره اولای ک بعضه مولیا بعضه داد یو بل مرګر دین یو بل خالب ساتي دا ددل شلې انصار له د حکم حکوم ځکر کوه ولهکه بعضو میا او بعد دا د یبلملګري بعض مفسرین لکې چې میراس حقه پوروم غیرروته منڅوخې وله خامې بعضو اولا به بعض چې کتاب له اخری آیات سره ینی دومره د دو مګیا اکلاک کله کړه چې میراوم د دوی خادر کسم خلک والله د ناممننو ولم یوهجروکسان چې ماې را ولم لم یهاجرو حجرت نه د کړې مدنی تاو ما ل کوم مې من شيئ نيست دغه تاسو دफार د دیاغو د دوستاني نسته شي ابوسلسه تعلق مو ساته ایمان را وړ د هجرت نه د کړه مکه کی دي نو ناستي کنه اس تعلق وسل مو ساته حتا یهاجرو تر دې چې هجرت وکي راشي ور هجرت فرض وکنه مدینه ته فرض کار نه د کړه تر دې چې هجرت وکي ها دمردا وای نستن سروک فدین ان علیکم النصر هجرت نه د کړه تاسو نمداد وغادي کې ان علیکم النصر علیکم اتاسو منداریم دات کنه الا علاقمین بينکم او بینهوم میثاق مگر هغه قوم سره داغونه خطر غلته استاسو داغو په ما بین کې لوژ دین او به وزنګ که کنه دو ګره مون مومنان یو ازمو فلان کو سره روان راغله تاسو سره مندادو کوي تاسو کله فلان کو سره ستا لوژ دی او سره معاهده کړل چې یو بل سره وزنګ نکوي به دوه توازوم دوسره لوژ دی کله ایمان ولدی لیکن بلغان نوموږ لوز کړه د کنا الله بما تعملون بصیر دا درې وډال شله چې مکه کې د دوه حکومتونو چې دوستی وسره کوي دوی ته امداد وغاوړو نمې امداد وسره کوي لیکن دا اخپل د لوز ولکسانو مخالفت نه بل چې سره دوه جنگ کوي تاسو امداد وغاوړو نه ټیک دا دا حکم هم ذکر کړ ک مالکوم من شي اذارنه دایمه کې دا امداد ام وغاوړو یو ور لیکن دا خل موحدین خلاف نه بادرهم قسم صلورم والذين كفروا بعضهم اولياء وبعض كافر ديوب الملغري دي كافر ديوب الملغري دي تاس ديوب الملغري ان دي. تاس ديوب الملمدات کوي الا تفعلوه ك تاس اون کي ديوب الملمدات امداد ونصرت اون کي تكن فتنتن وفيل كبير جوڙ بچي فسما کي فتنه و لفساد تاس امداد اون کي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 بے ورکونه د كون نتور راړم سورې وراړ الله يحيي خذي ودول کسان د سر قلم ک الا تفالوتكن فتنه فلر جو فسادن کبیر کتا فساد. فساد. سو امداد و نصرت نو کد يوبل نو جوړه به شې فتنه او ل فساد نو جوړ شل کله فتنه او ل فساد کشمیر کې ظلم کېدا امداد او نصرت نشو ظاهر د فلسطین کې شو بل ځای به شوروشه بل ځای به شوروشه اكون فتنه فلر جو فسادن کبیر او که مسلمان را پااسې د هم دا د ن سره کافر منورو ووروب را شي اوس کا افر ته خپ ته دمون نو مقابل ته سنی شي را تللی او چ نه یری کې که نه که نه دې درې وډړو حکو لهجنناوهجروجاتوفی سیرلهله جنا نه سرو ولایک ممنونه حام اصل درې دقه دوې لکهه چې مخکې اول اولی ذکرلی د دیزه پورې څور ډړلی اوړو منې بیاغو بشارت دو ډړلو والله جنا منهجررو جان دفی س الله والله نا نه سرو لایک میونه خقا دغه د پران ر مومنان دغهدي که نه چې دن دپاره حجرت کرد دی جهات ک دی مال لګې جان لګي دنو بل رشت نه سووکې لکهه ولایکمل مومنونه خقا له معافهتون ورون کریم دوولپاره منفرت او ریززت اوڅخه په ډله څور خیزه پرشتل ینځه والا جنہ منو من بعد واه جروا جهندو اغه کسان ا مونو چې ایمان راوړو من بعد رستو دي فتح دی مکه نه واه جروا هجرت وک ادارنګو وا جهادو کوم تاسو سره فولاءه کمونکو ندا تاسو مرګری تاسو مرګری دي لیکن اغه حکم چې لکه بعض مولیا او بعض حکم دلته اوس نشته اوس ته نوغه میراث دي به ورشته دان ګریبی لري ستداران عام تعلق به مسلمانانو یوبل سریم چاله خیر ورکا چاله خیر خیرات ورکا چاله زکات ورکا چاله تحفه ورکا چاله هدیه ورکا غاو ک کنه نو زکات نن سبعان خلق دستور دی خلق خدا جوړ شیلې تر سره مولا ل ورکی امام لا زکات مولا ورکی بهي ملا خو صفاس اتر کار امام دستا مخ کې ولارد دی غلو او تحفه ورکا غلو هدیه ورکا ایبولی سه ودا 300 روپے ته تحفه لخوا 300 دا نه 300 روپے زکات راوړ دین دامي سر سهر اوردان زکات خو د مال خره دي موږ مولا کپڑے کپړو ملی سیرې موږ زې مکرو ده چې پکیو خيره لاړ لا وسنګ موږ بیا ظلمات او باز او فوق باز د کنا و موږ کذر نه لګي مخکی امام چه سوچو دی بل زی کوي نو مقتدی به خامخه دی بل زی کوي کنه بیا ولی ظاهر کپڑے فقها لیکي ظاهر کپڑے مری خره دی دې کپڑے کی مزب کوو دی صفاء ستر کپڑا واچي صفاء ستر کپڑا واچي اده را شي موریسه دایو 200 روپۍ زکات واخله ولكم مولا مخکی مز کوي دله توحفه ورکا دا 200 روپۍ مې دا هدیه دا چرو جماعت دا چرنو توحفه دا, دا دانچا ساګن راوړې اته مجانو لور کوي به مخکې د موزونه کوي به دغه حالې نو کاثر به مسلتي مولا لا امام لا تساعد جماعت امام دی تساعد جماعت مولا دی امخې موز کوي ماغه صفاس او خوراک هغه هدیا ده تول نه بهترین خوراک مالی غنیمت ته غیپ اسی خو بیا تحفه ده کنه هدیا صفاس او د کپڑا لورکا رمضان کور په موز کوي ا رمضان نمک کی صفاء سوترا کپڑا تحفه هدیا ولور کا هغه بک په جوړی کی رمضان کې وواچی تراویب کوي انتظار پس ولاری فن بکې که هتا ول زکات کې کپڑا راوړي ناو غندې ته غند راوړي او بیا چې کپڑا ولور کې اختر له جوړې کړي اختر لکا پښاوان دي به و طور پس موز نکړي ته ځان لګر دي روزي لسی شهر راوړه چې رمضان دي صفال شي غندو نه مورکوا لا لا دا امامان ولا قتیبان ولا غا حبی توفیدا اور کئ اكو سکوین دیت الله سمنا سایلک کیږي ټیکتا زکات ټول امامان غریبانا لیکن اکثر قتیبانان غریبانانی لیکندل چې زکات ته لاس منسایلک منسای علاوه نور لار کولاو کی او ته ټیکتا غریب محتاج ما لیکن مخکی امام ما دا گندره نه خوړی کیږي لکه دا بل چالو ورکه او مال چې نه راکاينو راکا کني راکا تا مونږ حضور نشته لکه زکات هغه ته لاس چې امامینو هغه د لاس نه نشي کموقتدی هغه د امام لا نه ور هغه د خديات توفه ور کوي والله رحامه بازو مولا وبازین چې چې د ارهام ریشیداران قربي ریشیداران داد یو بل دوستان دي تعلق ده په قانون د الله کې څه مطلب دد یو بل میراث حقداران دي سې کتاب الله او قانون دی الله کې ولول ارحامي اخباران چي دي بعضهم اوله به بعض داد حقداران دي او بل دي په میراث کې کتاب الله او قانون دی الله کې ان الله بكل شي عليم دې تر الله پاک په هر شي باندې پوه ده انفال دې کې چې هغه غږه جهاد ما تاسو ویلو کنه چې قرآن او تن کتاب کو دې ماته اشاره کوم یو کتاب مې کو ډېر خوندې کو په مارټوي کتابو ویچره نه جهاد منیو مې اول مراحل او درمیانی مراحل او آخري مراحل هغه د تطنستېاسو شیو چې تاسو به د جهاد منیو کتابه تعالی قندرا کمه قیدې خود لوي چې اوله نه قیدې د میدان جنگ قیدې وي او ک اخر نه قیدې وي دا هغه ته تطنستې هم دا وسه کتاب دې اوس په خلکو کتابونو لیکلي جهاد منیو کتاب غورګړ کتابونو مليکلي چوک ګوره سخونه په گینشتلکه خونه په گینشتل ګوره سوره انفال تاسو خونه وکړه دا به کوي دا به کوي تاسو الله ته تاسو رسول اقوا ذکر پرهزګاری ثابت قدمي صبر دا خونه وکړه دا جته اول نو اخره پورې خو غور سره ګوري پورو نظام د جهاد هغه د صورت کې لیکنه و ما ورتوي دغه مراحل دی او درې غټ دي اوله خب ق کې ذکر کوي میدانې جننگمر خ انفال کې ذکر کوي میدانې جنګ به س کوئ دا چل دا چ او کله چېپس مالی غنیمتې پاس راغئ ملته پلاس راغئ و من غ نته متاب انفال انفال کې ذکر کوي چنو چې چی ملکې پاس رائ نو دا صورتې حاجې ذکر کوئ او مکان نه هم ملکې پاس نو بیا بسکأ. مال غریمت په پلاسراغې نو څنګه وټرشیmai انفال کې جان دې پلاسراغله نو سبه کې و سره انفال سورته انفال کې وی کړه عمل کې پلاسراغې نو سبه کې و سره نو دی حاج ما چې وی ورته نو غې حیران شه مهدا دې الله کتاب دې نو دې کې جهاد میدان جنگ کې دې درته خود لیکنه راته ولوااته رسول وسو ير دومره مودم جنگو کا اګه ټاونشلا صحابه وی فواقنا قطن دومره سات په مونږ جنګو لکه ی وخهړی شي درمیان کې وفه کې بیا ل شي دومره معمولی وکې وه زمون جن ختممو اوس دا په کلونو جنګږي ولی قود ضواابت شته که نه مدی کې قوعد دزواابت او علت ددي چې ممای غنیوتته الله را کرد د اختاف پهقیمه کوئ میدانېجنګ نه تخته ما دغ لپاره قود دي بیا آخر ک چاغا خلق درته وښو چې بوت مجرړیږه هر چا تخلو چینګای زمام ورګره زمام ورګره قاتل مرګره او خو ده سلام ورګرتا کوي دی دې مالکوم ولاته مین شی ټیک توہیب زم مسلمان دا چل لاغه چل نو کله چې هر چا د خلونه چینګای نو ته मजबूती کله کوي تا خپل مرګره پیژن نو ته کله کی هر چا د خلونه چینګا کړه سره زم مرګره کو به ګډ ورشلکه خو خدای ګرن پیغمبر موجود دي صحابه موجود ګډ ور خلق وبکي تکلیف را که نه بلر کی ټیکټک سفا ستره خلک دیف نه در راغلی اخ کې تاته کتا خدل چې د سره مګیا کووه د سره سرطری تاون کوه د مضبوط کلک تاون کوه د سره مقابله کوه مقابله چا سره کو غ ته و به چا سره کوي مستقل طورمن غ در ته وخوا طور من به چا سره کوئ غ در ته و ک پو کړی که نه چې اوسجهات کوي نوغوي که دا یو صورت داسې دی چې په دې